4. Ниягарският водопад е много красив Прилича на нашадравана на Таймс едно, едно, само че по-голям. Радвам се, че го видях, защото от сега нататък, като ме попитат виждал ли съм Ниягарския водопад, ще казвам, да, те няма вече да лъжа. Когато споменах на моя Чичароне, че искам да отида в Иери, Пенсилвания, нямах абсолютно никакво намерение да ходя там, но както излезе по-късно, отидох.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 Ще ви кажат, ако преминете границата и след това се върнете обратно? Добре, а къде да го ваксинирам. Не знаеха. Трябваше да се върна по същия път най-малко на 20 мили, да подиря ветеринарен лекар, да ваксинират Чарли и пак да дойда тук. Исках да мина през Канада, за да спестя малко време, а с това не само, че нямаше да спестя никакво време, ами щях и повече да загубя. Разберете ни, Моля.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 че ще трябва да се върна до Яри, Пенсилвания, заради една хартийка. Обърнах фургона и се отправих към звездите и чертите, две, към другата власт. На извизане не ме спряха, но сега бариерата беше спусната. Американски поданик. Да, сър, ето паспорта. Нещо за деклариране. Не съм извизал от страната. А удостоверение за вакцинация против бяс на кучето. То също не е излизал от страната. Но вие идвате от Канада. Не съм бил в Канада. Видях как очите му се превърнаха в стомана, а веждите му подозрително се сключиха. За печелене на време вече не можеше да се говори, щях да загубя повече, отколкото да се върна до Яри, Пенсилвания. Бихте ли влязал вътре? Тази молба ми подействува като почукване на гестапо по вратата, причинява паника, гняв и гузния въпрос, дали пък не съм сбъркал в нещо. В гласа ми се вмъкна пронизващата нотка на истинска ярост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 Разгледа снимката ми и разгъна жълтото удостоверение за вакцина против едра шарка, прикрепено с кламер на задната корица. В долния край на последната страница забеляза написан изблед мори в букви и цифри. Какво е това? Не зная, да видя. А, това ли? Телефонен номер. А какво търси в паспорта ви? Сигурно не съм имал друго лище хартия. Дори не си спомням чи е.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 Той затвори паспорта с тежест и ми го подаде. Сигурен съм, че след като откри телефонния номер, се е почувствовал по-добре. Представете си, че след всичко се окажех без никаква вина, при това в един тъй скучен ден. Благодаря, сър, казах аз, мога ли сега да тръгна? Той любезно махна с ръка. Вървете. Ето как по вина на Чарли тръгна за Иери, Пенсилвания. Преминах високия железен мост и спрях да си платя таксата.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 че е потребен немалко труд да си възвърнеш самочувствието. Спяхме с Чарли в най-луксозния автостан, който можахме да намерим тази нощ, едно заведение, каквото си позволяват само богатите, един приятен купол от слонова кост, маймуни и петли и нещо повече, ресторант и прислуга по стаите. Поръчах лед и сода и си направих уиски със сода, после още едно. След това повиках келнера и поисках супа, пържула и половин кило пресни крем за Чарли. При това раздавах безмилостни бакшиши. Преди да заспя, си приповторих всички ония думи, които исках да наговоря на ония от границата, някои от тях бяха невероятно умни и резки. Едно, Таймс Скуэр, Централен площад в ню Йорк. Б. широко употребявано в САЩ название на националния флаг. Б. Пет, още от началото на пътешествието избягвах големите, високоскоростни камшици от бетон и асфалт. Наречени магистрали или супершосета. Различните щати различно ги назовават. Много време бях загубил в Нова Англия, зимата се приближаваше и предполагах, че снегът ще ме засипе някъде в северна Дакота. Излязох на федерално шосе 90, една широка просека, наречена супершосе, една от многоплатновите артерии за стоките на страната. Просинант се клатушкаше напред. Минималната скорост по този път беше повисока от позволеното за пътищата, по които бях вървял. Карах срещу вятъра, който наниташе от дясната ми страна, и усещах опоритите, понякога поварящи удари на бурята, с която се мъчех да се преборя. Дочувах свистенето и кратко ръбестите плоскости на покрива. На едно място пътят изкръща в лицето ми, не спирайте. Поддържайте скоростта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 Няма крайпътни сергии да предлагат плодови сокове, няма антикварни магазинчета, няма земеделски стоки и фабрични артикули за продам. Когато тези магистрали прекусят цялата страна, което трябва и ще стане, човек ще може да отива от Нью-Йорк до Калифорния, без нищичко да види. На Неизвестни разстояния има места за почивка и освежаване, храна, гориво и масло, почтенски картички, топли гозби, масички на открито, кофи за смет, до една новобоядисани.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 Спомням си дните, когато срещу монета, пусната в автомата, можеше да получиш парче дъвка или захарна пръчица. Ала в днешните дворци на храната има машини, които срещу различни монети ви предлагат носни кърпи, не сери за маникюр, дребни медикаменти като аспирин, слабо очистително, хапчета за бодрост. Бях очарован от тия чудеса. Да речем, пие ти се нещо безалкохолно, избираш точно какво Сангрейп, или Курикола.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 Изнамирал съм метод за изпомпване на фините наноси и изпочупени мидени черупки от дъното на моето заливче в Сакхарбър, за обесоляване на почвата, та да я направя богата и плодородна. Не зная ще сторя ли някога това, но пътувайки, бях измислил във всички подробности и каква ще бъде помпата. И какви ще бъдат варелите за лубета. И как ще направя опит, за да установя, че почвата е вече безсолна. Седнал на кормилото, бях правил на ум за костенурки.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 те изтласкваха на преден план собствената личност. По този широк и скучен път, наречен Федерално шосе 9 за заобикорих Бъфалу и Яри и стигнах Медисън, Охайо, където нанетях на не по-малко широкото и бясно Федерално шосе 2.0, което минава по край Кливланд и Торидо и води до Мичиган. Около индустриалните центрове по тези пътища пъплят множество подвижни къщи, теглени от специално пригодени влекачи, и тъй като подвижните къщи влизат в моята специалност.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 Всяко семейство се радва на самостоятелност, каквато порано не е имало. Плачат на бебето не дразни старите. Стихнали се конфликтите снаха, са кърва, защото сега снахата има свой дом и в него гради собственото си семейство. Преместят ли се, а почти всички американци се преместват, или го искат, зад гърба си не оставят извишни помещения. Подобряват се отношенията между двете поколения. Когато отиде в дома на родителите си, синът е гост.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 А колцина са днес тия, които имат, как го казахте, корени. Какви корени може да пусне човек от един апартамент на 12-ти етаж? Какви корени може да има в жилищните комплекси с стотици и хиляди малки жилища, които си приличат като две капки вода? Баща ми е преселник от Италия. Израсъл в Тоскана, в къща, дето семейството живяло от кажиречи хиляда години. Това вие наричате корени, без течаща вода, без клозет. Готвиш на дървени въглища и лозови пръчки. Има ли само две стаи, едната кухня, другата спалня и всички там спели, и дядото, и баща ми, и дечурлигата? Нито имало място де да, да седнеш да почетеш, нито да се осамотиш. Никога. По-добре ли е така? Да е можел баща ми да избира, ей Богу, би прерязал корените и би заживял като нас. И мъжът посочи с ръка удобната стая.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 Винаги крой нещо. Разкажи плановете си, Джо. Сигурно няма да го интересуват. Напротив, не става дума за мечти, а за нещо реално, което скоро ще осъществя. Ще е нужен малък капитал, но печалбата ще бъде голяма. Сега търся по оказионните паркове някой вагон на износна цена. Ще му извадя вътрешностите и ще го превърна в работилница. Вече съм събрал повечето необходими инструменти. Остава само да понатрупам разни дребори като чистачки за стъкла, радиаторни трансмисии, сегменти, вътрешни гуми. Парковете за подвижни къщи стават все по-големи. Някои хора вече си имат по два автомобила. Ще найема стотина квадратни метра земя някъде наоколо и ще почна бизнес. В колите винаги има нещо за поправка. До работилницата наглася ми къщата, тая, сегашната. Слагам си звънец и откривам денонощен сервис. Добре замислено, рекох аз. И най-хубавото, продължи Джо, ето и, че замрели работата тук, дигам се другаде. Джо всичко е разработил на книга, додаде жената, всяко нещо, всеки ключ, и бормашината, и поялника. Джо прави чудесни спойки. Вземам си думите назад, Джо, казах аз. Сега ми се струва, че твоите корени са в тубата за смазочно масло. И така да е. Аз всичко съм премислил. Ето например, пораснат ли децата, ще можем зимно време да слизаме на юг, а лете да се връщаме. Джо работи добре, каза жена му. Където и да е, навсякъде си има постоянни клиенти. Някои изминават по 50 мили само и само да дойдат при Джо, той да им прави колите. Мен наистина ме бива в ръцете, рече Джо. После, по голямата магистрала край Торидо, поведох с Чарли разговор за корените. Той слушаше, но мълчеше. В традиционните си разсъждения за корените аз, пък и повечето хора забравят две неща. Американците са неукротим, подвижен народ, който никога не е бил доволен от мястото, което си избрал. Пионерите, емигрантите, населили континента, били най-неспокойните на Европа. Олегналите, хората с корени...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 Тук чистеха животните и около парка се издигаше планина от Тор и облак мухи. Росинант имаше мрежи против насекоми, но въпреки това бръмна от милиони мухи, изпокриха се по агрите и с нищо не можех да ги изпадя. За пръв път употребих помпата с флайтокса и жестоко ги напръсках. Чарли изпадна в такава бурна и продължителна кихарица, че накрая се видях принуден да го изнеса на ръце. На сутринта открих, че кабината е пълна със сънливи мухи, напръсках и там а Чарли пак получи пристъп. От тогава, щом ни налетят крилати посетители, изпъждах Чарли навън и после проветрявах кабината. Отдавна не бях пътувал из Средния Запад, затова, като преминавах Охайо, Мичиган и Илиной, събрах много впечатления. Първото беше прекомерното увеличение на населението. Селата се бяха превърнали в градчета, а градчетата в градове. Пътищата гъмжаха, градовете бяха и натъпкани,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 са нелюбезни или неучтиви, те просто говореха лаконично. Обикновено чакаха новодошлият прав да започне. Но още като прекосих границата на Охайо, ми се стори, че хората тук са по-общителни и по-приеми. Сервитърката в крайпътния подкрепителен пункт казваше: Добро утро, преди да съм си отворил устата, обсъждаше с мен закуската, сякаш това и кратко доставяше удоволствие. Говореше с увлечение за времето, а понякога даваше и сведения за себе си дори когато не я питам. Непознатите разговаряха помежду си, без да цедят думите. Бях забравил колко богат и хубав може да бъде пейзажът. Дълбоката орница, разкошът на грамадните дървета, езерният Мичиган, красив като умело гримирана и добре облечена гиздава жена. Струваше ми се, че земята тук, сърцето на страната, е щедра и открита. Хората бяха като нея.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 Благополучният живот в уния години бе изпъстрен с болести и внезапна смърт от неизвестна причина, а унази сладка местна реч, за която тъжа, беше дете на неграмотността и невежеството. В природата на всеки, който старее, хвърляйки малък мост в миналото, е да протестира против промяната, особено когато тя е за добро. Наистина, заменихме гладната смърт с затластяването, но и двете могат да ни убият.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 Като прекусявах или заобикалях огромните кошери на производството, Йангстаун, Кливланд, Акрън, Торидо, Понтияк, Флинт, Саут Бент и Гери. В очите и съзнанието ми се набиваха фантастичните размери и мощ на индустрията. Това беше сложна машина, в която на пръв поглед цареше суматоха, но суматоха нямаше. По същия начин гледаме на мавоняците и не виждаме никаква система, нито посока, ни цел в живота на плъпналите им обитатели. Но най-чудното бе, че отново излязох на тих второстепенен път с дървета от двете страни, с оградени ливади, с Че можах да спра, русинант, край езеро с бистра вода и да погледам високо над главата си клиноподобнитеята на пътиците и гъските, поери на юг. Тук Чарли пак почна да чете с чувствителния си изследователски нос своята специална литература по храстите и данерите, да оставя по тях послания. Може би не по-малко значими за бъдещето от тези дръсканици на перото ми,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 Във флорентинската галерия офици или флувара в Париж и количеството едновремешно величие тъй ще ви смаже, че ще излезете съкрушени, с чувството на задръстени черва. После, когато останете насаме с себе си и спомените ви се върнат, платната сами ще почнат да се подреждат, някои ще отпаднат по заповед на вкуса или ограничено ви, но други ясно ще застанат пред вас. И тогава можете да се върнете и да спрете пред едничкото, не обезпокоявани от виковете на многото.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 Още работех по горите. За дърварите казваха, че живеели в публичните домове, а отолявали инстинктите си в гората. Тъй и аз трябваше сега да се ориентирам сред взривовете на производството в средния запад, седнал самича край едно езеро в северен Мичиган. Както си седях в тишината, по пътя изкърцаха спирачките на един джип. Добрият Чарли изостави работата си и зверски изръмжа. От колата слезе млад мъж с бутуши, кадифени панталони.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 Можеше дори да почнем невъздържана и бурна къвга. При нормални условия щеше да стане именно тъй, ала околната красота и спокойствие бяха приглушили негодованието ми и докато се колебаех, то напълно се изгуби. Тъй си и мислех, казах, и тък му щях да търся човек, от когото да поискам позволение за почивка, да си платя, собственикът не желае никакви туристи. Правят буклук и парят огън.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 Нещо му хлопаше. Защо не ме претърсите? Казах аз. На мен нищо не ми хлопа. Е да ви стопля кафето. Чудно кафе правите, рече домакинът ми. Преди да се е стъмнило, трябва да потърся друго място за паркиране. Да знаете някое е нататък край пътя, дето ще ми позволят да нощувам. Ако свърнете е там, зато ния борове, от шосето никой няма да ви види. Но това ще бъде правонарушение от страна на отговорното лице. Добре. Само да знаех какво значи. Той подкара джипа пред мен и ми помогна да намеря равно място в Боровата горичка. Като се е мръкна, влезе в Росинант, остана възхитен от неговите приспособления, пинахме по-малко уиски, прекарахме чудесно и си казахме един друг по някоя и друга лъжа. Показах му няколко оригинални въдичарски куки и тапи.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 гигантските фабрики и заводи, тяхната суетния и производство. Пазачът на езерото беше самотен човек, още по-самотен, защото имаше жена. Показа ми снимката и кратко в прозрачната калъвка на портфейла си, едно хубавичко русо момиче, което с всичко се е старало да изглежда като жените от снимките по списанията. Едно момиче на изкуствените разхубавители, домашното кадрене, шампуаните, сапуните, помадите. Найкратко кратко харесвало, че е доведена тук, сред шубраците. Както съм казвала, мечтаяла за охолния и лек живот в Торидо и Саут Бенд. Единствената отеха намирала в лъскавите страници на Чарм и Гламър. чекири. Най-сетне, нацупена и сърдита, решила да тръгне по пътя към славата. Мъжът и кратко трябвало само да си намери работа в грамадния и шумен организъм на прогреса и след това до края на живота си да заживеят щастливи. Всичко това ми стана ясно от недомлъвките, които той вмъкваше в разговора. Тя знаела много добре какво иска, а той не знаел и зато и мъката му цял живот щеше да го трови. Като се изгуби с джипа си, аз преживях живота му и това ме изпълни с мрака на отчаянието. Той искаше и хубавата си жена, и още нещо, ала не можеше да има и двете. Тази нощ Чарли бълнува страшно и ме събуди. Краката му потръпваха, сякаш тичат, издаваше къси пронизителни викове. Сигурно гонеше на сън зайк великан, а все не го стигаше пък може би гонеха него. Като предполагах второто, протегнах ръка и го разбудих, но сънят изглежда още го владееше, защото Чарли из изпи половин ведро вода и пак заспа, пазачът се върна скоро след изгрева. Носеше вадица. Извадих моята, прикачих макарата и потърсих очилата си, за да завържа ярко отсветената блескарица. Нишката беше прозрачна, казваха, че рибата не я е виждала.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 Все повече растеше мъката ми по моята собствена жена и за това казах, че бързам. Било е време, и то не много отдавна, мъжът е тръгвал по море и е преставал да съществува за две-три години или за цяла вечност. Когато дилижансите потегляли на път през континента, приятелите и роднините в родния град дълбо са чакали, а понякога и вече нищо не са чували за скитниците. Животът продължавал, разрешавали се проблеми, взимали се становища.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 От някой бар, универсален магазин или автосервис с купище инструменти и гуми три пъти седмично аз вдигах телефонната слушалка. Исках Нью Йорк и възстановявах самоличността си във времето и пространството. За 3-4 минути отново бях човек с име, с задълженията, радостите и разочарованията, които винаги мъкнем като опашка на комета. Това приличаше на лутане от едно измерение в друго, на нечута експлозия, която руши звуковата бариера, любопитно преживяване.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 който никога не затваряха, и заведох Чарли до алеята с късо подрязана трева. Дремнах час и се пробудих рано рано преди утрото. Бях взел костюми, ризи и обувки, но бях забравил куфарче, с което да ги пренасям от камиона до хотелите, пък и къде ли можех да наместя куфар. В кофата за смет под един край пътен фенер намерих чиста кутия от велпапе и в нея подредих градските си дрехи.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 Че в Чикаго ще бъде затворен в кулипка. Обичайната му самонадеяност рухна и се разрева от гняв и отчаяние. Запуших уши и бързо избягах в хотела. Смятах, че в Амбасадър Ист ме знаят добре, но това очевидно не важеше за човека, който се появи с измачкани ловджийски дрехи, небръснат и покрит с прахоляците на пътищата. Сочи, зачервени от нощното шофиране. Да, стаята била запазена.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 че едва ли мога да бъда украса на този елегантен и скъп храм, той даде знак на своя помощник, сигурно по пътя на телепатията, и тримата заедно измислихме разрешението. Току-що бе излязал един господин, който трябвало да гони самолет. Стаята му не беше почистена, но ми разрешиха да я използувам, додето приготвят моята. Тъй, с търпение и разбиране, проблемът бе решен и всеки получи каквото иска, аз гореща баня и сън,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 Ето защо за онзи, който изучава Америка, той беше интересен. Нека кажа, преди да съм ви го представил, че името му не беше Хари, така ще спестим ненужното нервничане на много мъже. Живее в Уестпорт, Канетикът, подсказаха ми марките на обществената пералня, изпадали от ризите му. Човек обикновено живее там, където перат ризите му. Предполагам, че всеки ден ходи на работа в Нью Йорк. Пътуването му до Чикаго е било поначало служебно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 който излиза от добър шивач, или на жена, току-що патинирана в някой разкрасителен салон, всички вярват, че тък му такъв е естественият им вид. Сресаните колони на Чарли, и краката му, представляваха благородна гледка, шапката му от сребристосинкава козина беше бухнала, а помпонът на опашката се поклащаше като жезъла на капелмайстор. Разкошните подрязани и сресани му му придаваха вид на френски развратник от 19 век и по някаква случайност прикриваха кривите му зъби. Случвало се да го виждам и без тия декорации. Едно лято, когато кузината му се беше спластила и заприличала на лишеи, взех, че го остригах до гол. Под тези солидни стълбове, те краката му, се криеха вретеновидни пищелки, слаби и много прави.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 Синът е изпрати с поглед и после, безкрайно облегчен, се върна при бандата другърчета с ясното съзнание, че също е изиграл ролята до край. И аз положителност знаех, че само пет минути след като го бях оставил, Чарли си бе намерил нови приятели и всичко необходимо за пълното си удобство. Но не успя да фалшифицира едно, беше доволен, че отново е на път. Няколко дни наред той бе живото украшение на камиона. Две. Или Ной ни изпрати с суров. Но ясен есенен ден. Движехме се бързо на север към Искансин, сред спретнати нивия и величествени дървета, това бе земя на благородници, подредена, кръстосана от беди стобори и, както предположих, финансирана от другаде. Не ми приличаше на земя, която се нуждае от усилие, за да поддържа себе си и своя собственик. По-скоро наподобяваше красива жена, която се нуждае от подкрепата на множество безимени хора.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 Помислете, това бе в Уискансин, който не е виждал море от преди Камбрия, едно. Но Уискансин е пълен с изненади. Бях слушал за долините на Уискансин, но можех ли да се подготвя за тази страна област, скулптирана от ледниковата епоха, този необикновен, блестящ свят от вода и издълбан искали в черно и зелено. Ако се събудиш тук, ще повярваш в съня, че си на друга планета, имаше нещо неземно в гравюрите. Останали още от времето, когато земята е била далеч по-млада и по-различна. По бреговете на фантастичните води беше струпана и смета на новото време мотелите, казаните за кремвирши, търговците на ефтини, лъскави, но безвкусни предмети, които туристите им много обичат. Сега всичко беше затворено и закувано с дъски, защото идеше зима, но и отворено, едва ли можеше да разпръсне очарованието на долините. Тази нощ спрях на върха на един хълм. Имаше паркинг за коли, но от по-особен вид. Тук отпочиваха огромните камиони, с които превозват добитъка, тук ги измиваха от нечистотиите, оставени от последната жива стока. Торът бе струпан на камари, над които се носеха гъбести облаци мухи. Чарли се заразхожда, усмихнат и задушив екстаз като американка в парижка парфюмерия. Колкото и да се мъча, не мога да го критикувам за това. Едни обичат едно, други, друго.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 но се бърчеше като някаква черна течност. Спуснах се бързо по склона да изгладя погрешното впечатление. Долинката бе покрита с пуйки, сториха ми се милиони пуйки, натъпкани една до другата и нагъсто, че земята не се виждаше. Въздъхнах от облегчение. Разбира се, това беше склад за деня на Благодарността, две. Вечерно време пуйките имат навика да се събират една до друга. Спомних си как в нашата ферма, когато бях малък, Поиките се струпваха и кацаха на гроздове по кипарисите, далеч от лапите на дивите котки и койотите. И това беше единственият признак на интелигентност, който поиките проявяват. Човек никога не би се възхищавал от тях, ако ги познава добре, те са празноглави и налудничави. Трупът се на накуп, стават уязвими и се паникосват от първия до чуд звук. Податливи са на всички борести, които спохождат другите птици, плюс борестите, които сами са си измислили. Коиките се, изглежда, маниакодепресивни типове, крякат с зачервени качулки, перят опашки и стържат с криле земята в любовно самохолство, а в следния миг хукват от най-долен страх. Човек трудно разбира как е възможно да имат нещо общо с дивите си, но умни и предпазливи братовчеди. Тук, струпали се на хиляди, те покриваха земята и чакаха да легнат по гръб върху трапезите на Америка. Съзнавах че е голям срам, дето никога не бях виждал благородните градове-близнаци Сент-Пол и Минеаполис, но колко по-голям позор беше това, че почти минах през тях и пак не ги видях. Още не наближил, погълнаме ме вълната на страшно движение, талази да от автомобили комби и раздиращи приливи отревящи камиони. Не мога да разбера защо, след като избирам и планирам пътя си и грижливо, плановете ми винаги се разбиват на пух и прах,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 защото се намерих пак на шосе едно нула и пътувах на север по източния бряг на Мисисипи. Отстрани се ширнаха поля и пребитото мора, спрях пред една край на гостилница. Беше германска гостилница, имаше всякакви колбаси, кисели кръставички и букали за бира, окачени в редици над тезгяха, лъснати, но явно неизползвани. По това време на деня бях единственият посетител. Сервитърката съвсем не приличаше на Берунхилда, а беше слабичко, моргаво същество, или младо и изтързано момиче, или много пъргава старица, не успях точно да установя кое от двете. Поръчах братворст с кисели кръставички и ясно видях как готвачът разкъса целофанената опаковка на един салам и го пусна във врялата вода. Бирата бе поднесена в консервна кутия. Братворстът беше ужасен, а кръставичката представляваше обидно водна маса. Ще можете ли да ми помогнете? Заговорих млада старата сервитерка. Какво сте загазили? Струва ми се, че малко съм се позаблудил. Готвачът се наведе през прозорчето и под прегори лакти на дъската за сервиране. Искам да отида до Соксентър, а май не съм тръгнал на там. Откъде идвате? От Тога с какво търсите от тая страна на реката? Аз като че ли се загубих и в Минеаполис. Загубил се в Минеаполис? Възкликна тя и погледна готвача. В Минеаполис никой не може да се изгуби, каза готвачът. Там съм ръждан и знам. А аз съм от Сент-Клауд и пак не мога да се изгубя в Минеаполис, каза сервитьорката. Ако си кара по пътя, не може да се изгуби, продължи готвачът. Сега сте на 5-2. Минете реката при Сент-Клауд и карайте все по 52. А Сок Сентър на 52 ли е? Че къде другаде? Сигурно не сте от тук, щом се губите в Минеаполис. Очите ми да вържеш, пак не мога да се загубя. А няма ли да се загубите в Олбани или Сан Франциско? Злачно отвърнах аз. Не съм ходил там, но се обзалагам, че няма да се изгубя. Била съм в Дулут, каза сервитърката. А за коре да отивам в Сеюксе Фолс. Имам леда там. Ти нямаше ли роднини и в Сок Сентър? Попита я готвачът. Имам, но до там съвсем не е далече, както до Сан Франциско. Брат ми е във флотата. Сан-Диего. А вие имате ли близки в Соксентър? Нямам, отговорих аз. Просто искам да го видя. Там се е родил Синклар Луис. О, да. Сложили се надпис. Доста хора идват да го видят. За града не е лошо. Той е първият човек, който ми разказа за вашия край. Кой? Синклар Луис. А, да. Познавате ли го? Не, чел съм книгите му. Бях сигурен, че тя пак ще попита, чии книги съм чел, Затова я изпреварих. Казвате да мина реката при Сент-Клауд и да карам все по 5-2. Майче тоя, как го казахте, вече не живее там, обади се готвачат. Зная. Той не е жив. Защо не казахте още в началото? Едно геологически период от Палеозойската ера, 430 милиона е. Б. П. 2. Национален празник в САЩ. 4, яд четвъртък от ноември, на който по традиция се яде пуйка. Б. П. Пр, 3. Пред сок Сентър наистина имаше надпис, родното място на Синклар Луис. По известни причини, бързо продължих и свих на север по шосе 7 едно към Лодена. Стъмни се и се озовах до Детройт Лейкс. Пред себе си виждам едно лице, изпито и съсухрено като ланска ябълка, самотно, болно от самота лице.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 И щях да разбера защо градчето е наименувано именно тъй, кой му е дал това име, кога и защо. Спрях там късно през нощта, но зная за Детройт Лейкс толкова, колкото и Чарли. На следния ден една отдавна стаяна амбиция разцъфтя и върза плод. Не е ли странно как непосетеното никога място понякога и обхваща съзнанието на човека, че самото му име се превръща в картина. За мен такова място беше Фаргол в Северна Дакота. Вземете картата на Съединените щати и я преганете по средата, като гледате източния бряг да съвпадне с западния. Точно на сгъвката ще намерите Фарголу. В картите, които се дават на две страници, Фарголу обикновено се губи при подвързията. Може би този начин за намиране на фарголо не е от най-научните, но върши работа. За мен Фарголу е събрат на легендарните световни имена, нещо като ония тайнствени далечни места, за които говорят Херодот. Марко Поло и Емандевил, 2. От край време си спомням, че ако на континента е студено, в фаргоу е било най-студено. Станали дума за горещина, вестниците сочат фарго като най-горещото място, като най-влажното или като най-сухото, като града с най-дебела снежна покривка. Такива ми са поне впечатленията. Зная, че най-малко 20 на други градове ще наскачат оскърбени и сругатни, с цифри и факти ще понечат да ме опровергаят, като твърдят. Че времето при тях е много по-ужасно, отколкото във Фаргоу. Предварително им се извинявам. Като залагалка за наранените им чувства трябва да призная, че когато минавах през Емурхет, Минесота, и прекосих червената река, за да се спусна във Фаргоу на другия бряг, беше чудесен есенен ден, окъпан в злато, градчето бе тъй гъмжащо от движение, тъй зеляно от неон и бълбукащо от енергия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 натъкнах се на приятно местенце край река Емапъл. Недалеч от Алис, какво хубаво име за селище, Алис. Градчето имало 162 жители през 1950 година и 124 при последното преброяване. За увеличаването на населението в Алис може да се каже само това. Край реката попаднах на гъста кот. струва ми се, чинари, надвесени над водата, изпрях да изцеля митологичните си рани. С радост установих че истинският фаргоу съвсем не беше нарушил моите иллюзии. Виждах го такъв, какъвто винаги съм си го представял, разкъсван от неочаквани вихрушки, подот от джега, затрупан от прах. Щастлив съм да докажа, че в борбата между действителността и романтиката действителността не винаги е посилната страна. Макар и да не беше още пладне, сготвих си разкушен обяд. А Чарли, който все още носеше някои берези от чикагското си разкрасяване,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 които два дни се подмятаха в съпунена пяна. Като реших да се възползувам от лекия ветрец, проснах чаршафите да съхнат на някакви ниски храсти. Не помня, що за храсти бяха, но листата им издаваха тежката миризма на сандалово дърво, а аз от всичко най-много обичам чаршафите ми да са ароматизирани. На лист жълта хартия надрасках някоя и друга забележка относно естеството и качествата на самотата. При нормално протичане на събитията тези бележки щяха да се изгубят,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 са резултат на връзката с други го, а когато връзката липсва, те също почват да изчезват. Човек, който няма какво да каже, не намира и думи. Не е ли вярно и другото, че човек, който няма кому да каже нещо, няма и думи, тъй като не се нуждае от тях? Сеги с счетем за деца, отгледани от животни, вълци и пресъобщават, че такива деца пълзали на четири крака и издавали само звуците, научени от своите втори родители.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 Още планът не се е оформил в главата ми и Чарли вече го знае, знае и дали сам той участвува в него. Познавам много добре отчаяното му изражение и несъгласие, когато съм решавал да тръгна на някъде без него, толкова по въпроса за трите бележки под червеното петно на доматения сок. Чарли тръгна по реката, скоро откри няколко захвърлени кеси и смет и обстойно ги прегледа. Завря нос в една празна кофа за буклук, подуши я от всякъде и я заряза. След това захапа книжната Кесия и леко я разтърси, отвътре изпаднаха още богатства, между които и топче с мачка на твърда хартия. Разгънаха и по-опънах упоритите гънки. Беше съдебно нареждане, адресирано до Джак Еди Койси, с което го уведомяваха, че ако не плати старите си задължения, ще бъде обвинен в неуважение на съда и наказан. Съдът бе заседавал в някакъв източен щат, а тук се намирахме в северна Дакота.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 Но други писмени доказателства не намерих, ако не се смятат опаковките на готовите храни. Човекът не е бил с готварски способности. Прехранвал се с консерви. Беше рано след обед, чувствувах се тъй удобно и тъй отпуснат, че не ми се мърдаше. Да останем тук да спим, а Чарли? Той ме изгледа и махна с опашка като професор, който размахва молив, веднъж наляво, веднъж надясно, после в средата.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 Остри и екзотични усещания събуждат съмнение и неудоволствие и поради това се избягват. А сега да минем на друга тема, Чарли. Да вземем книгите, списанията и вестниците, които се продават навсякъде, където спирахме. Преобладаваше лекото четиво. Издаваха се местни вестници, купувах ги, четях. Лавиците са пълни с ефтини джобни издания, някои носеха известни, хубави заглавия, но се губеха в морето от томчета със секс, садизъм и убийства. Вестниците на големите градове хвърлят сянката си върху огромни области, Нью Йорк Таймс Чак до големите езера, а Чикаго Трибюн и до тук, до северна Дакота. Чарли, предупреждавам те, внимавай, когато правиш обобщения. Ако този народ театрофирал чувството си за вкус и намира безвкусната храна не само приемлива, но и желателна,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 Те се пробудиха, болезнено пронизани от хиляди игли, и в това време от пътя кривна един винено червен автомобил скъсо. подобно на Костенурка Ремарке и спря до водата на не повече от 50 на метра. Подразни ме това нарушение на моята самотеност, но Чарли беше във възторг. Направи с вдървените си крака няколко внимателни и ситни крачки да провери що за човек е новодошлият, но според етикецията на хората и кучетата не погледна пряко към предмета на своето любопитство. Ако ви се струва, че се подигравам на Чарли, трябва да ви кажа, че в продължение на половин час същото правехме и ние, аз и новият ни съсед. Всеки уж си гледаше работата, бавно и умишлено, всеки внимаваше да не зяпа към другия и същевременно хвърляше по някой кос, преценяващ поглед към другата страна. Съгледах мъж, ни млад, ни стар, но с жизнерадостна, подскачаща походка. Носеше маслинено-зеленикави панталони и кожено яке. Кълбойска шапка с плеснато дъно и подвита периферия, пристегната под брадата с ремък. Имаше класически профил и отдалече чеше, че си е пуснал брада, която се преливаше в бакенбардите и преминаваше в косата. Моята пък е съвсем къса и подрязана. Бързо се застудяваше. Не мога да кажа дали ми стана студено на главата или не исках да остана незабелязан в присъствието на чужд човек. Както и да е... Наложих старата морска фуражка, сварих си кафе и седнах на задното стъпало. Заразглеждах с огромен интерес всичко останало, само не и своя съсед, който помете Ремаркето си и изхвърли цяло ведро сапоне на вода, без да ме погледне нито веднъж. Вниманието на Чарли бе привлечено и прикувано от ръмженията и лая, които се раздаваха от вътрешността на Ремаркето. О всеки го изглежда живее чувството на съответното учтиво изчакване, защото току-що се реших да заговоря съседа.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 Ясно? Зад Режисьор, собственик на сцена. Неуспехи, казах аз. Ще пиете ли чаша кафе? С удоволствие. Той нищо не отказваше. Това им е хубавото на професионалистите, рядко отказват Сви се на седалката зад масичката ми с изящество, каквото аз не успях да постигна в цялото си пътуване. Наредих две пластмасови и две стъклени чаши, налях кафето и поставих бутилка уиски. Стори ми се, че очите му се позамъглиха от сълзи, а не е изключено тази мъгла да е била и в моите очи. Не успехи, каза той. Само който не е играл на сцената, той не ги познава. Да ви е ли? Да, моля, само че без вода. Изплакна непцето си с кафе, учтиво млясна след уискито и обикори с поглед бърлугата ми. Хубаво вие тука, никак не е лошо. Кажете, защо помислихте, че съм театрал?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 Малко, но в началото. Най-напред ме вземат за нещо като безобиден чудак. Но аз съм честен, не им взима много и след малко материалът ги завладява. А аз уважавам материала. Там е разликата. Не съм шарлатан, а актьор, добър или лош, няма значение. Актьор. Цветът на кожата му потъмня от уискито и разпалеността, а може би и от това, че имаше възможност да се изприказва пред човек с родна съдба.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 Нали знаете, като тръгнат на турне, всички актьори гледат на хората от провинцията като на Селендури. И с мен беше същото, докато не разбрах, че Селендури не съществуват, и почна да ми олеква. Научих се да уважавам публиката си. Те разбират това и ми помагат, не са ми противници. Уважаваш ли ги, ще почувствуват всичко, което им кажеш. Поговорете ми за материала си. Какво използвате? Актьорът погледна ръцете си. Видях, че са добре поддържани и много бледи, сякаш винаги ги крие в ръкавици. Дано не си помислите, че подражавам, поде той. Възхитен съм от майсторството на сър Джон Гилгут, 8. Чувал съм го как прави монолога на Шекспир, възрастите на човека. Купих изпълнението му на плоча да го разуча. Да знаете само как произнася думите, с какъв тон, с каква дикция. И вие използватете и плоча. Да, но не крада от Гилгут. Казвам на публиката, че съм слушал Сър Джон, че ми е подействувал, и след това обявявам, че ще се опитам да породя в тях същото впечатление. Умно, да, и много помага, защото придава авторитет на спектакъла. А Шекспир не се нуждае от афиши. За това никой не може да каже, че съм подражавал на Гилгот. Все едно, че празникът е в негова чест. Пък и така си е. А хората как посрещат това?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 Той извади от задния си джоп на бъбнал портфейл и измъкна от него брижливо сгънато парче Станиол, Разтвори го и внимателните му пръсти разгънаха малко късче хартия, в горния край на която бе напечатано името на изпращача. Писмото бе написано на машина. Уважаеми, благодаря за любезното и интересно писмо. Нямаше да бъда актьор, ако не можех да усете искрения комплимент, съдържащ се във вашата работа. Желая ви щастие и Бог да ви благослови. Джон Гилгуд. Въздъхнах, вперил поглед в пръстите му, които страхопочитателно сгънаха писъмцето, затвориха го в бронята му от станиол и пак го скатаха. Никога не си служа с това листче, когато уреждам представленията си, каза той. Не мога и да помисля. Бях сигурен, че е тък му така. Той завъртя пластмасовата чаша в ръка и погледна остатъка у на дъното, жест, който обикновено има за цел да привлече вниманието на домакина към празната чаша.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 2. Сър Джон Емандевил, псевдоним на неизвестен автор от 14 стифа. Издал между 1357 и 1371 компилация от пътни бележки за изтока. 3. Катай, старото име на Китай, дадено от Марко Поло. Б.П. 4. Сипанго, Вълшебен остров от средновековните легенди, днешна Япония. Б.П. 5. Известни бейсболни отбори в САЩ. Б.П. 6. Доктор Уотсън, довереникът на Шерлок Холмс от романите на Конан Дойл. Б, пр, 7. Ердейл, порода кучета. Б.Р. 8. Джон Гилбут, 1904, виден английски драматичен актьор и постановчик. Б.Р. 4. Нощта бе пълна със знамения. Посърналите небеса превърнаха водата в страховит метал. Тогава се надигна и вятърът, неонзи пориририст.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 Аз се съпротивлявах на мисълта да продължа пътя си и това съпротивление граничеше със страх. Чарли пък искаше да тръгнем. Вдигна такава Олелия, че се наложи да поспорим. Слушай, куче! Рекох му аз. Имам страшното предчувствие, че трябва да останем, и то се равнява на небесна заповед. Представи си, че го превъзмогна, че тръгнем и ни засипе сняг по пътя, това ще бъде наказание за пренебрегнатото предупреждение.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 Ще забравим всичко и с това няма с нищо да накърним пророчествата. Аз гласувам да останем. Ти гласуваш да тръгнем, но тъй като съм поблизо до съвършенството на творението от тебе, а освен това съм и председател на нашето сдружение, решаващият глас е мой. Останахме. Ни сняг валя, ни дърво падна. Естествено забравихме всичко и бяхме отново готови да изпитваме мистични чувства. Франната, изчистена от облаци, Телескопично ясно утрин, ние захущахме по дебелата слана, покрила земята и потеглихме. Керванът на изкуството още спеше, но като се изкачвахме на шосето, кучето изджавка. Дали някой ми е разказвал за река Мисури при Бисмарк, Северна Дакота, или може би съм чел? И в двата случая не съм внимавал. Удивен застанах на брега. Тук, на това място, би трябвало да минава границата между източните щати и запада. Брегът, на който е Бисмарк, има източен пейзаж, източна трева, миришеше на изток. Отвъд Мисури, на брега, дето е разположен Емандан, е вече запад, чист запад, с кафяви треви, с капризите на водата и оболените земни пластове. Като че двата бряга на реката са хиляди мили един от друг. И както не бях подготвен за границата при Мисури, тъй не бях подготвен и за злите полета. Те заслужаваха това име. Сякаш творение на зло дете, те можеха да минат за царството, създадено от пробонените ангели, напук на небето, сухи и сурови, пустинни и опасни, за мен изпълнени с лоши предчувствия. Разбираш, че човекът тук не е обичан и не е желан, но нали бях човек, а хората са такива, каквито са, отбих се от шосето по един каменист път и тръгнах между стръмните склонове, вълнувайки се, като че нарушавах нечие спокойствие.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 Може би не беше типичен жител на звите полета, но бе един от малцината, които застигнах по тия места. Малко по-нататък спрях пред една къщица, остатък от бивша военновременна казарма, но бояди в навбяло с жълти илици. Пред нея се виждаха умиращи останки от градина с измръзнани божури и няколко снопчета хризантеми, дребни, топчести, жълти и кафеникаво-червени цветя. Отправих се към вратата, сигурен, че ме наблюдават и зад белите завески на прозорците. На почукването ми се обади една старица, даде ми глътка вода и заприказва. Жадна, болна за разговор, тя почна да разправя за роднините си, за приятелките си, за това, че не могла да свикне с този край. Не била от тук и се чувствувала зле. Родината й кратко била страна на млякото и меда, там имало маймуни, слонова кост и петли. Гласът й кратко звънтеше и в него доларех страха, че отиде ли си, тишината отново ще се върне.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 Хиляди от на червеното и сребристо сивото, прорязани от катранено черни ивици. Беше тъй красиво, че спрях душобраките на смачкани и разкривени от вятъра кедри и смрики. Бях пленен от багрите и очарован от чистотата на светлината. Планинските очертания тъмнеха, изрязани върху зареза, а на изтоп, там, дето светлината безпрепятствено строеше в полегати лъчи, необикновеният пейзаж кръщеше от светове. Нощта, далеч не страшна. Стана невъобразимо хубава, звездите бяха ниско и тяхната светлина изпълваше безлунното небе с сребърно сияние. Леденият въздух просто режеше ноздрите. Сбрах на ръч сухи кедрови клони и ейтеи, за удоволствие. Запалих малък огън, исках да усетя аромата на горящо дърво и да чуя припряното пращане на клоните. Огънят ме обви в купол от жълта светлина, наблизо чух кукумявка и лай на койоти, невой, а лай на пресекулки. Това бе едно от малкото места, където нощта бе по-дружелюбна от деня. Сега вече ми стана ясно защо хората се връщат в звите полета. Преди да заспя, разтворих картата на леглото. Бич не бе далеч от тук, там свършваше северна дакота. И оттам започваше монтана, където не бях стъпвал никога през живота си. Нощта бе много студена. След като Чарли изпълни задълженията си, изяде сухара и изпи обичайния галон вода и най-после се сви на мястото си под масата, измъкнах одеяло и го покрих, навън остана да се подава само носът му. Той въздъхна, сгуши се и гръмко измърка от удоволствие, а аз си мислех как всяко обобщение, направено по време на пътуването, се опровергава от следващото. През нощта злите полета се бяха превърнали в добри полета. Не мога да обясня защо.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 Баща ми поиска да узнае защо, а аз го взех за луд, нима не виждаше защо. Сега, естествено, зная, тя беше момиченце с миши коси, луничаво носле, изподраскани корена, спи скриво като на приреп гласче и любещата нежност на гущер. Но на времето изпълваше и света, и мен са светлина. Монтана, сравних ги на ум, беше като разточителство на величието. Мащабите и кратко бяха огромни, но не потискащи.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 Хората имаха време да прекъсват за малко работата си и да се отдават на изчезващото изкуство, добросъседството. Сега вече не фучах изградовете само и само по-скоро да ги отмина. За да оставам по-задълго, решавах, че трябва да купя било шапка, в Бейлингс, било жилетка, в Ливингстън, било пушка Ремингтън. Каквато не ми трябваше, в бъд, взех я навехто, ала в чудесно състояние. После купих телескопичен мерник.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 Убедих се, че както винаги, за любовта няма думи. Монтана ме омагиоса. Звеличие и стоплина. Ако Монтана беше край море или ако можех да живея далеч от морето, незабавно бих се пренесал тук и бих поискал разрешение да остана. От всички щати Монтана си остана моя любимка, моя обич. При къстър се отбихме на юг да отдадем почит на генерал къстър 3 и седящия бик 4, прославили се от битката при Литъл Биг Хорн. Не вярвам да има американец, който да не носи в паметта си картината на Ремингтън, 5, изобразяваща последната отбрана на средната колона от седма кавалерийска дивизия. Свалих шапка за смелите мъже, Чарли ги поздрави по своя обичай, но, стори ми се, извърши това с много голямо уважение. Цяла източна Монтана и западните краища на двете дъкоти са известни всеки му като земя на индианците. Спомените от ония времена не са и много стари. Преди няколко години мой съсед беше Чарлз Арскин Скотлуд, който написа «Небесни разговори». Когато се запознахме, беше вече много стар, но като младо лейтенантче, току-що завършило военната академия. Бил изпратен във войските на генерал Емайлс, 6, и участвувал в кампанията срещу главатаря Джоузеф, 7. Той всичко помнеше, много ясно и с много печал. От него зная, че битката представлявала едно от най-достойните и храбри отстъпления в историята. Джоузеф и племето му, пробитите носове, заедно с жените и децата, с кучетата и всичката на отстъпвали под ожесточения огън повече от хиляда мили, като се мъчели да преминат в Канада. Уот разправяше, че продължавали отбраната на всяка стъпка, докато най-сетне били обградени от кавалерията на генерал Емайлс и в по-голямата си част избити.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 Верчизъм съвременно ултрадясно профашистко движение в САЩ. Б. П, 3 Генерал Кастър. 1839-1876 Известен полководец от Гражданската война и експедициите срещу индианците. Б. П, 4 Седящият Бик, 1834-1890 главатар на Сюксите. съсича Къстър и разбива армията му при Ритал Биг Хорн. 25 юни 1876. БПР 5 Фредерик Ремингтън 1861 1909 Американски художник П. 6 Нелсън Емайлс e 1839 1925 Американски генерал Водил жестоки военни действия против индианците БПР 7 Главатарят Джозеф Хинематони лактит, 1840 1904 Главатар на пробитите носове Индианско племе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 Ти си Луд, а може би причината бе традиционната американска жажда да се скита. Човек пътува не толкова да види нещо, колкото да разказва след това. Но независимо от причините, доволен съм, че отидох, защото иначе никога нямаше да разбера една подробност около Чарли. Един от пазачите на парка, приятен на вид мъж, ме спря на входа и рече, ами кучето? Може да влезе, но само ако е вързано с къишка. Защо?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 Ако щете вярвайте на това, което се случи. Мога да го докажа само, ако ми дадете мечка. Не по-малко на миля от входа на парка край пътя забелязах мечка, тя тръгна към нас, сякаш искаше да ме повали на земята. В този миг Чарли стана неознаваем. Бясно изрева. Муцуната му пламна и оголи развалените от кучешките сухари заби. Той сипа цял поток оскърбления по адрес на мечката, а тя като го чу, се вдигна на задните си крака и, стори ми се, щеше да смачка, Русинанд. Изгубил ума и дума, затворих стъклата на прозорците, бързо свих вляво, блъснах животното и дадох газ. А Чарли продължи да нея до мен и в подробности ми показа какво би сторил на мечката, ако го бях поснал вън. Никога в живота си не бях изпитвал такава изненада. Доколкото знаех...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 Ефектът беше двойно по-силен. Чарли бе обзет от маниякален пристъп. Нахвърли се отгоре ми, ругаеше и ръмжеше, джавкаше и ревеше. Не знаех, че може да ръмжи. Откъде ли се беше научил? Мечки имаше колкото щете и пътят се превърна в един малък кошмар. За първи път в живота си Чарли се противопоставяше на разума и дори отказа да му сложи усмирителна щипка на ухото. Беше дивубиец, който жадува кръвта на своя неприятел.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 Никакви гейзери, нищо не беше в състояние да откъсне вниманието ми от Ада, който се разиграваше около мен. След петата среща с мечка се отказах, обърнах, русинант и се върнах. Не смея да си помисля какво би станало, ако бяхме останали да нощуваме и гузбата ми привлечеше мечките на парка. На изхода пазачът ме спря. Малко стояхте. Къде е кучето? Отзад, заключено. Дължави извинение.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 Стъпил с боси капани крака върху килима на червени рози. Загледах се в Чарли. Беше смутен. В погледа му светкаше далечно пламъче, но без съмнение емоционално бе разсипан. Поразително приличаше на човек, който се съвзема след продължително и упорито пиянство, изхабен, изчерпан, без капка сила. Не можа да яде, отказа вечерната разходка и кратко щом се прибрахме, се стропори на пода и заспа.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 1823-1896 Фотограф. Заснел сцени от действията на Федеративната армия. 1861-1865 Б.П. 2. Дисниланд, земята на Дисни, парк за развлечения в Анахайм, Калифорния, създаден от Олд Дисни. Б.П. 7. Помня, като малък бях чел и слушал за Великата стена, ме това славно име, това звукосъчетание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 Вървеше ли всичко тъй, както го исках? Преди да тръгна, много от моите приятели ми инструктираха, напътиха и подготвиха. Един от тях, широко известен и почитан журналист, бе обикалял страната с президентските кандидати и като се видяхме, ми се стори унил, той обичаше отечеството си. Ала бе доловил в него някаква борест. Мога да добавя още, че е напълно честен човек. Ако някъде видиш човек коражлия, запомни къде е било.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 Прозорец и без никакъв намек за градинка или чакалеста пътека. Малкият смесен магазин с гостилница зад бензиновата помпа беше най-безличният от всички, които бях виждал. Сините фирми на ресторанчето бяха стари, богато запълнени с автографите на мухите от много минали рета. Пандишпан, пан, какъвто би направила мама, ако знаеше да готви, не надничаме в гърлата ви и вие не надничайте в кухнята ни. Не се приемат чекове без отпечатък от пръстите и дъра.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 Бензин. Но ако имате стая, може и да преспя. Изберете си. Тук няма жива душа. Ще мога ли да се укъпя? Ще ви дам ведро гореща вода? Зимно време струва 2 долара. Добре. А нещо за ядене? Печена шунка, зелен фасул и сладолет. Окей. Имам и куче. Тук всичко може. Хижите са отворени. Изберете си. И ако имате нужда от нещо, извикайте. Без да е полагано каквото и да било усилие, хижите бяха неприветливи, грозни. Леглото беше хлътнало, стените, мръсно-жълти, пердетата, като беля на разпусната жена. Стаята тегнеше смесената миризма на мишки и влага, на и стар, отдавнашен прахоляк. Но чаршафите бяха чисти и краткото проветряване прогони спомена за предишните обитатели. От тавана висеше гола кружка а стаята се отопляваше от петролна печка. На вратата се похлопа и при мен влезе младо момче на около 20 години, навлякло сини панталони от трико, двуцветни обуща, риза със знака на някакво училище в Сепокейн и шалче на точки. Черната му блестяща коса представляваше шедьовър на фризьорското изкуство, горната и кратко част бе обърната назад, а върху нея се кръстосваха дългите странични кичури, които покриваха и ушите. След чудовището от гостилницата този бе истинска изненада. Ето ви горещата вода, рече той. Познах гласа на другия гаджия. Вратата бе останала отворена и забелязах, че погледът му се плъзна към Русинанд и се задържа върху табелата с номера. Ама вие наистина ли сте от Нью-Йорк? Аха, ще ми се да ида някой ден. А там всеки иска да дойде тук. За какъв дявол? Тук няма нищо. Да изгниеш.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 Нали трябва да мисля за бъдещето си? Ето го, пак вика по мене. Се вика, с нас ли ще вечеряте? Естествено, окъпах се бавно в емайлираното ведро. Замик ми се доще да си извадя градски дрехи, та да смая момчето, но се отказах и нахлузих чисти жълтеникави панталони и плетена риза. Лицето на набития стопанин беше зачервено като зряла марина. Посрещнаме с издадената си челюст. Малко са ми на мен грижите, ами и вие сега, от Нью Йорк. Какво лошо в това? За мен много. Едва го успокоих той и сега вие му набутахте нови фитили. Нищо хубаво не съм казал за Нью Йорк. Не сте, ама идвате оттам и главата му пак се разбърква. И каква, дявол го взел, е ползата? И тук за нищо не го бива. Елате отзад, ще ядем заедно. Това, отзад, беше и кухня, и склад, и мазе. И трапезария. Кошетката, покрита с войнишки одеяла, го правеше и От грамадната готическа печка за дърва дориташе пукане и тихо парпорене. Щяхме да се храним на четвъртита маса, заслана с бяла, нарязана с нож мушама. Момчето пленник пълнеше паници с врящ фасул и сланина. Ще може ли да ми дадете лампа за четене? Къде ти? Щом си легнем, спирам генератора? Но мога да ви дам газена лампа.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 Знаете ли за какво са тия курсове? По фризерство? Женски работи. Ясно ли вие защо се ядосвам? Роби се обърна и спря да реже месото. Хванал здраво тънкия нож в дясната ръка, той изпитателно ме погледна, за да види презрението, което очакваше. Смъка запазих сериозен, замислен и уж безучастен израз. Побладих брада, което, както казват, означавало дълбоки разсъждения, и рекох. Каквото и да кажа, единият от вас ще реши, че не съм прав. Хванахте на тясно. Таткото пое дълбоко дъх и изпусна една дълга въздишка. Ей, Богу, така е, рече той, закиска се и напрежението в стаята се изпари. Роби донесе чиниите със свинското и ми се усмихна както си въобразих, с благодарност. И тъй сме с открити карти, каза таткото, а мие ми кажете какво мислите вие за тая фризьорско разкрасителна история. Моето мнение е, едва ли ще ви допадне. Кажете, да чуем. Добре, но ще се налапам набързо, че не се знае дали няма да ме избоните. Изядох фасула и част от свинското и чак тогава продължих. Там е работата, че на тая тема и аз много съм мислил. Познавам доста жени и момичета, на всякаква възраст. Всякакви, тънки, дебели, една с една не си приличат, освен по едно, по фризьора. И тежкото ми мнение е че фризьорът е най-блиятелният човек в обществото. Вие се шегувате. Не се шегувам. Този въпрос ме е занимавал. Отидат ли на фризьор, а те до една ходят, ако имат възможност, жените се променят. Чувствуват се по-сигурни, по-спокойни. Вече нямат за какво да се правят на такива или унакива. Фризьорът познава каква им е кожата, макар че е на плеска на спудри, знае на колко са години. Ето защо жените поверяват на фризюрите неща, които не биха казали и на проповедника, не крият уния подробности, които биха се помъчили да спестят пред лекаря. Бре, не думайте. Честна дума. Само с това се занимавам. И щом жените поверят личния си живот в ръцете на фризюра, той придобива авторитет, какъвто малци на мъже могат да имат. Чувал съм да цитират фризюрите и в литературата, и в изкуството, и в политиката. И в економиката, къде ли не, сигурен съм, че се шегувате, ама добре го правите. Казвам ви това, без да се смея. Разберете, умният, амбициозният визьор притежава сила, за каквато повечето мъже не могат и да сънуват. Боже мой! Чуваш ли, Роби? Това известно ли ти е? Някои работи. В нашия курс учим и психология. Никога не съм се замислял, рече таткото.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 че на всичко отгоре се бях наврял и в неща, които не са моя работа. И макар, че хората рядко се вслушват в съвета на другите, освен ако не са решили да постъпят именно тъй, съществуваше малката възможност със своя фризорски ентузиазъм да съм помогнал тук за прогонването на един кошмар. Беше полунощ, когато Чарли ме събуди стихо, виновно с кимтене". И понеже Чарли не е от скимтящите, веднага се надигнах. Не беше добре, стомахът му подут, а муцуната и ушите горяха в огън. Изведох го вън, но пак не успя да се облегчи. Съжалявах, че нямам никакво понятие от ветеринарна медицина. Болното животно те кара да се чувствуваш безпомощен. Не може да обясни какво му е, да каже симптомите и макар че не би излъгало, да се отдаде на удоволствието на хипохондрията. Не искам да кажа, че животното не би се присторило.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 А ако е замаян, то е, защото му дадох капсула и половина се конал. Защо? Да се поотпусне. Е, нали се е отпуснал? А дозата не е ли голяма? Отде да знам. Добре де, вие колко бихте дали? Не бих му дал. Чакайте да се разберем. Какво му е? Сигурно настинка. От това подували се ме хорат, Ако е било настинка, да, сър. Вижте, аз пътувам. Искам по-точна диагноза.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 Такива хора, както подозирам, си въобразяват, че са мири и нежни, ала могат тъй продължително и системно да тероризират слабохарактерното животно, че решавайки го от естествените му стремежи, го превръщат в един затластял, астматичен и рунтав вързо от неврози. Чарли отбягва всеки непознат, който го заговаря с галени думи. Чарли не е човек, а куче и харесва това. Той разбира, че е първокласно куче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 човек не би могъл да възстанови миналото. Безметежността унищожава времето. Тихият океан е моят роден океан. Той бе първото море, което видях, израснах край него, събирах по бреговете му морски животинки. Познавам всичките му настроения, всичките му багри, цялата му природа. Затова усетих първия му полах още дълбоко в сушата. Когато човек дълго е бил по море, дъхът на сушата го посреща далеч преди брега. Същото е и когато човек дълго е бил на суша. Стори ми се, че усетих миризмата на морските скали, на водораслите, възбудата на кипящата морска вода, острия дъх на йод и тънкия аромат на изхвърлените мидени черупки. Това далечно идва идвата и незабелязано, че всъщност човек не го усеща съзнателно, обземате по-скоро вълнение, причинено сякаш от електрически шок. Нещо като нездържана радост. Впуснах се по пътищата на щата Вашингтон, закопнял за морето като прелетна птичка. Спомнях си пишните и живописни източни краища на Вашингтон, помнях благородната река Колумбия, до която бяха стигнали Луи и Кларк. И като се махнат язовирите и далекопроводите, които порано не съществуваха, всичко си беше такова, каквото го виждах в спомените си. Едва когато приближих Сиатъл, усетих и невероятната промяна. Бях чел за бурното нарастване на населението по западния бряг, но под западен бряг повечето хора разбират Калифорния. Хората се тълпяха в градовете, градовете отвояваха и отвояваха броя на жителите си, а финансовите инспектори пъшкаха под тежестта на проектосметните документации и необходимостта от грижи за грамадната нова вълна от бедняци. За първи път се сблъсках с това явление тук, във Вашингтон. Спомням си Сиатъл като град.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 Още в предградията на града отлично разбрах, че ще загубя пътя. По край едновремешните, обрасли скъпини селски пътища, сега се издигаха високи телени огради и километрични фабрики, а жълтият дим на прогреса тегнеше отгоре. Хванал се гуша за гуша с морските ветрове, които искаха да го прогонят. Може би ще си помислите, че плача за старото време, нещо свойствено на старците, или пък че се ополчвам срещу промяната, което е характерно за богатите и глупавите. Не, този сиатъл не беше промененият Старград, а нещо съвсем ново. Да ме бяха пуснали в него, никога не бих могъл да кажа къде се намирам. Навсякъде бясно развитие, ръкоподобен растеж. Болдозери разораваха зелените гори и трупаха ненужното наклади, да бъде изгорено. Старите кофражи, в които се изливали бетона, се издигаха на купища от сиви стени. Защо напредъкът прилича толкова много на разрушение? На следния ден отидох в старата част на Сиатъл, тук, върху корита от издълбан лед, в красиви редици се мъдреха риби, раци и скариди, а измитият зеленчук на сергиите покрай брега бе подреден в цветни фигури. Пих сок от Миди, ядох лют мишмаш от раци. Промяната не беше много голяма, беше само по-многолюдно и пошумно, отколкото преди 20 години. Така стигнах до едно обобщение за развитието на американските градове.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 Исках ли лед, получавах свой собствен от машината до канцеларията. Всичко беше удобно, организирано както трябва, скучно. Живеех в пълен комфорт. Посетителите идваха и нечуто си отиваха. Когато ги поздравявах се, добър вечер, те смутено ме поглеждаха и едва тогава отвръщаха. Имах чувството, че по мен търсят дупчица, през която се пуска монетата.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 Но тъй като, Русинанд, с готовност приемаше всичко, отнасех се към него като към честния книговодител и вярната съпруга, не му обръщах внимание. И ето че в тази дъждовна неделя в Орегон, както минавах през някаква безкрайна кална локва, една от десните задни гуми гръмна. Имал съм и познавах всякакви подли и злонравни автомобили, които вършаха тия пакости от чиста злоба, но, Русинант не беше такъв. Ето ти сега работа за цял ден, помислих си аз.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 Дръжката на крика се плъзгаше в мазната мръсна вода. Кални зранца поляпнаха по брадата ми. Лежах и пъшках като ранена пътица, тихо ругаях и се мъчех да наместя крика под оста. Това ставаше пипнешком, защото и оста беше затънала. И тогава, след свръхчувешко пъхтене и плюене, след като очите ми щяха да изфръкнат, успях да подигна грамадната тежест. Усещах как мускулите ми се късат и се отлепват от придържащите ги кости. Същност поставянето на новата гума ми отнене повече от час. Покрит с тази жълта кал, бях станал неузнаваем. Изпорязах си ръцете, кървяха. Изтъркалях спуканата гума на сухо и я разгледах. Беше се разпрала цялата и краткостранична стена. После погледнах лявата гума и се ужасих, един до друг от външната и краткострана се бяха издоли два големи гумени мехура. Ясно, тя можеше да се спука всеки момент, а беше неделя. Валеше и се намирахме в Орегон. Ако и другата гума гръмнеше, щяхме да си останем сред пустия и мокър път с единствената възможност да избухнем фридания и да зачакаме смъртта. Дано поне птиците изпитат състрадание и ни покрият листа. Свалих мръсотията от себе си заедно с дрехите и обляков чисти, но докато ги облека, те също се изкаряха. Не вярвам друга кола да е билата и глезена и гледана както, Русинант, след този случай. Всяка неравност на пътя ме пробождаше в сърцето. Пълзяхме с не повече от 5 мили в час. Влезе в действие древната закономерност, а именно, че трябват ли ти градове, разстоянията помежду им изведнъж стават много големи. Имах нужда не само от град, имах нужда от две нови камионни задни гуми. Създателите на моя камион не бяха предвидили товара, който щях да помъкна. Стори ми се, че се лутаме най-малко 40 години в тази безконечна и мокра пустиня, без нито едно късче небе денем и нито един запален огън нощем, който да ни насочи по правия път. Та изстигнахме едно влажно малко градче с затворени магазини, чието име няма да спомена, защото не можах изобщо да го науча. Всичко беше затворено, с изключение на една малка автоработилничка.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 Зетят имал ферма извън града и не искаше да извиза в дъжда, но моят зъл светия упражни над него особено влияние. Роднината тръгна с колата си, отиде до двете места, дето имаше от скъпоценните гуми, взе ги и ги донесе. След 4 часа бях готов, с громадни и тежки гуми, каквито трябваше да сложа още в началото. Идеше ми да коленича в калта и да целувам ръцете на механика, но не го сторих.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 Обземате страхопочитание. Те не се изчерпват само със своите невероятни форми и цветове, които видимо семенят менят пред очите ни, не, те не приличат на никое друго познато дърво. Те са посланици от друго време. В тях е скрита загадката на иглорисните, които преди милиони години са изчезнали във въглишните пластове на каменова гленатера. Те притежават своя собствена светлина и сянка. Предсеквуят е и най-гордият, и най-самодоволният.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 Сърцето му изглежда е било закоравяло и атрофирано от парите и кроежите как да печели. Той купи един участък земя в дълбоката долина край брега, където растяха секвои, и, както повелява правото на собствеността, ги отсече и продаде за дървен материал. Останките от тази сеч останаха разпилени в долината. Грачето бе покрусено и се изпълни с мълчана ярост. Това бе не само убийство, то беше светотатство.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 в който можеше да се вмести малък апартамент. Клоните му, окичени с плоски, ярко зелениристи започваха на височина 4 5 5 0 метра. До там се издигаше права, постепенно изтъняваща колона, чието червенцият преминаваше в пурпур и после в синьо. Благородният връх бе прекършен от мълнията на някоя древна буря. Изкарах, Русинанд, от пътя спрях на около 20 крачки от този бок, за да видя клоните му от тук.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 Усетих гняв и омраза, каквито човек изпитва към профаните, към уния, чието невежество разваля всичките ти мечти. Завлякох го до данера и натрихно самоокората. Той студено ме погледна, прости ми и затича към близкия рештак. Да съм сигурен, че правиш това от злоба, заговорих на глас, ще те убия още тази минута. Не разбера да истината, ще умра. Отворих джобното ноще и от брега на поточето отсякох едно малко чаталесто върбово клонче. Подострих върха му и го забих в земята до данера на секвуетата й, че зеленината изпъкна на червената и кратко гръпава кора. После свирнах на Чарли и той се завтече към мен. Нарочно не го гледах. След внимателна обиколка около мен той зърна върбовото клонче и силно се изненада, подуши нежно под къстрената му кора и след като се оттегли на достатъчно разстояние, отговарящо на траекторията му, откри огън. Едно, галахът, рицар на кръглата маса, от легендата за крал Артер, който, благодарение на душевната си чистота, могъл да открие изгубената купа, в която Христос пил вино на тайната вечеря. Б.П. 9. Край снагите на гигантите останах два дни. Нямаше екскурзианти, нямаше бъбриви посетители с фотоапарати. Тук цареше тишина като в катедрала.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 Нейният изпълнен с шепот сумрак продължава колкото утрото. Тук времето и обикновеното разпределение на деня са други. За мен разсъмването и свечеряването са часовете на спокойствието. А в страната на секвоите едва ли не целият ден е наситен със спокойствие. Птицитето се движат в мътната светлина, то проблясват като искри под лъчите на слънцето, но не издават никакъв звук. Отдолу е послан тюфлек от иглици, падали една в друга повече от 2000 години. Този дебел килим поблъща всяка стъпка. В този край ме обхваща старото чувство на самотеност. Човек не смее да проговори от страх да не смути някого. Кого? От най-ранно детство ми се е струвало, че сред секвоите се извършва нещо твърде странно и чуждо. Макар и забравено, това чувство скоро се върна. Нощта мръкът е чер, само право нагоре се вижда касиво небе, а понякога и звездица. И това черно диша.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 да се боят, чувствуват се затворени, потиснати. Плаши ги не само големината на секвоите, но и тяхната чудноватост. И защо не? Нали са последното поколение на една раса, която е процъфтявала в четири континента още в най-ранни геологически времена, ферата на Горната юра. Намерени са техни вкаменелости, които датират от кредата, а по време на Еоцена и Миоцена те били разпространени върху цяла Европа, Англия и Америка.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 Би трябвало да ми е най-лесно, защото познавам по-добре от всичко на света тази ивица земя, притисната от тихия океан. Но за мен тя не е едно, а много неща. Едното се е отпечатало върху друго, то върху трето и в крайна сметка всичко се е сляло. Той е обвито от спомените, които разказват какво е било, какво съм преживял. Но тази турба от спомени сега безкъсана и обективността стана почти невъзможна. Знаех отпреди това шосе с четири платна и прелитащи автомобили като тесен, криворичещ планински път, по който е емулетарите сваляха трупи. За пристигането си те съобщаваха със сладкия звън на вързаните ухамотите хлопки. Градчето беше малко, съвсем малко, с едно единствено смесено магазинче в сянката на клонесто дърво, с една ковачница, пред която без стъкмена пейка да седиш и да слушаш песента на чука и на ковалнята. А сега на всички страни са се пръснали малки каштурки. Досущ еднакви, понеже са искали да се различават. По онова време планината бе гориста и тъмнозеленото на дъбовете се открояваше върху жълти и изгорели треви, дето в лунните нощи виеха койоти. Сега че лото на хълма е обръснато и телевизионната станция, раздрала небето, излъчва подлодяващата си картина към хилядите къщи, струпани като листни въшки до стъблата на шосетата, Като че ли пак се оплаквам? Никога не съм бил против промяната.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 Тези гиганти са били вече прилични дървета, когато на Голгота е била извършена политическа екзекуция. Наближавали са средна възраст, когато Цезар разрушил Римската република в желанието си да я спаси. Засеквайте всеки е чужденец, варварин. Понякога представата за измененията се нарушава от промените в самите нас. Просторът, който ти се е струвал необятен, се е смалил, планината е станала хълм. Но сега нямаше заблуда. Помня се ли нас, родното градче, по времето, когато се гордееше с 4 то си население? Сега в него живеят 80 хиляди и те по най-хаотичния начин продължават да се умножават в математическа прогресия, след 3 години може би 100 хиляди, след 10 години може би 200 хиляди и без край. Почват да се тревожат дори уния, които се радват на големите числа и примират пред всичко грамадно. Те постепенно съзнават, че прогресът може да се окаже прогресия.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 Напомняше гравюрата на несъществувал средновековен италиански град. Спрях да се полюбувам на града и на моста Уберлица, който го свързва с морето. Над зелените планини на юг се кълбяха вечерни мъгли, те се спущаха като стада овци, дошли да се гнят в златния град. Никога не бях виждал Сан-Франциско по-хубав. Още като малки, когато ни водеха в града, няколко нощи преди това не можех да спя и нас смалко не се пупвах от вълнение.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 О, ако вървим по тая линия, какво стана с бакалницата на сайта Ана? Да те чуе баща ни, ще се обърне в гроба. Я не го намесвай човека. Днес щеше да бъде демократ. Слушай, ти знаеш ли, че Боби Кенеди две, е тръгнал да купува гласове? А републиканците не са купили ни един глас, Тайри? Я не ме смивай. И все тъй, безконечно. Изкупахме остарели от употреба оръжия и грубости, да има какво да си подхвърляме.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 но междувременно посетих старите места. Трогателна беше срещата в бара на Джони Гарсия в Монтарей. Имаше сълзи, прегрътки, речи и възклицания на онзи, бебешки, испански език, който говорехме като деца. Годините помежду ни се стопиха. Танцувахме важни-важни, хванали се за ръце зад гърба си. Изпяхме химна на нашия край, живяло момче в град Холон и много самотно било. Отишло в градчето за радост, сърцето и срещнало на о н 3, не бях чувал тази песничка от сума време. Бях отново у дома. От миналите години пропълзяха една по една обратно и всяка запълни оставената празнина. Бях в Монтарей, Фонзи Монтарей, дето на арената пускат едновременно побеснял бик и мечка, онова място, дето бушуват сладостни и сантиментални страсти, дето мъдрата невинност. Друга ден не позната, се още не е опетнена от нечисто плътни мозъци. Седнах пред бара, а Джони Гарсия ме заразглежда с подути от плач очи. Ризата му беше разкопчана и на гърдите му висеше златен медал на веришка. Наведе се през масата и поясни на най-близкия до него. Виж, този медал ми е от Хуанито, и посочи към мен. Чак от Мексико го донесе. А на гърба, неговото име и моето. Надръскани сигла, казах аз. Никога не го свалям, продължи Джони. До нас застана едърта мноко спайсано, четири, и се пресегна над бара. Може ли? Попита той и без да погледне Джони, Поеме дала в ръка, целуна го, благодари и бързо се измъкна през вратата. Гърдите на Джони се издуха от чувства, очите му отново се навлажниха. Ех, Хуанито! Каза той. Ела си у дома. Върни се. Ела при своите приятели.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 Какво се е променило? Знам те аз. Не ме плаши. Не те плаша. Имаше един велик човек, Томас Улф, 6. Написа една книга, вече не можеш да се върнеш у дома. И това е точно така. Лъжеш. Извика Джони. Тук ти е люлката, тук ти е родният дом. И неочаквано удари по бара с дъбовата бухалка, която при споровете му служеше да въдворява мир.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 На всяко моргаво лице се четеше от липса на какъвто и да било израз. Да пием за твоето завръщане, приятелю. Провикна се Джони. Йоанн Кръстителю, изгони дявола от тия пържени картофи. Канейху да ми алма, рекоха аз, зайче на душата ми, изслушай ме. Чернокосият мъжага влезе от улицата, наведе се над бара, целуна медала на Джони и пак изчезна. Някога тук изслушваха човека, раздразнено отбелязах аз.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 След се изгубих при Питърсгейт. Отидох до поляните на Любовта зад къщата на Джуда Квърт, край парка Бол. Превърнали сте ги в склад за струшени автомобили. Нервите ми не издържат на светлинните сигнали. Дори полицаите са чужди. Отидох в долината на Кармел, дето едно време можехме да стреляме във всички посоки. Сега едина шик на една педия не можеш да свалиш, без да улучиш някой пришелец. Не забравяй, Джони! Нямам нищо против хората, ти знаеш това. Ала тия са от богатите. Съдят гергини в големи сексии. Не, приятелю, ако това беше родният ми дом, нямаше да се загубя в него. Ако къщата ми беше тук, щях ли да вървя по улиците, без никой да ме наругае? Джони се беше свил върху бара. Но тук при мен, Хуанито, тук си е както порано. На новите съм забранил да влизат. Погледнах лицата на хората. Да.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 Къде е Пайлан? Къде е Помпом, -пом, Мис Грег, Стиви Филд? Къде са? Мъртви, мъртви, мъртви, дойде е хото на Джони. Къде са е Дерикец? Хунти номер едно и номер две. Къде е са ни бой? Анкъл Варни, Джизъс Мария Коркоран, Джопорта Джи, Шорти Ли, Флора Ууд, Седем, Онова Момиче. Дето събираше паяци в шапката си, къде са, Джони. Умряха, всички умряха, просте на Джони. Някой сякаш ни е завързал в турба с призраци. Не, те не са призраци, Джони, ние сме призраците. В това време влезе моргавият мъжага и Джони, без да чака покана, му подаде медала за целувка. Джони се извърна и разкрачено се приближи до огледалото зад бара. Погледна се в него, взе бутилка, отпуши я, помири се гърлото и кратко, и я надигна. После се вторачи в ногтите си. Около бара се понесе ропот, кършеха се рамене.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 Дочух тъжния вой на тромпети и дрънкането на уражие. Но, по дяволите, бях вече стар за такива неща. С две крачки се намерих до вратата и се обърнах. А защо оня ти целува медала? Хванал се е с някого на бас. Окей! Okay. До утре, Джони! Двойната врата се залюля зад гърба ми! Намирах се на улица Алварадо, окъпана от неоновите светлини, а около мен непознати, само непознати и нищо друго. Едно! Изгубено поколение литературно течение на американски писатели в Европа от 30-те години. БП-2: Робърт Кенеди, братът на Джон Кенеди. БП-3: Паднала жена Исп. БП-4: Прозвище на земеделец от мексикански происход. БП-5: Зет Комой Исп. БП-6: Томас Уолф. 1900-1938 Американски писател Б.Р. 7 Действително съществували лица, послужили за прототипове на много от героите на Стайнбек Улица Консервна, Тортила Флет и Б. Б.Р. 11 В прилива на носталгична злоба допуснах висша несправедливост към полуострова Монтерей. Чудно, хубаво, чисто и добре гледано място, той постепенно бе прогресирал. Плажовете сега бяха почистени.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 те не биха посмели да заживеят тук. Но те не биха се върнали, защото щяха да ги задържат като подозрителни типове и да ги изхвърлят вън от града. Родният ми край се беше променил, а аз, който го бях напуснал, си бях все същият. Неговите очертания се бяха запазили в спомените ми по-старому, а сега външният му вид мегнетеше и дразнеше. Това, за което разказвам, сигурно се е случвало с мозина, които са поемали пътя на горбетчията и после са се връщали. Посетих стари и скъпи приятели. Мислех, че главите им са оплешивели повече от моята. Ръкуванията бяха сърдечни. Заливаха ни спомени. Отново изваждахме старите грехове и старите радости, изчетквахме праха по тях. И изведнъж вниманието ми криваше в страни. Загледан в приятеля, забелязвах, че и неговото внимание отслабва. Вярно бе онова, което казах на Джони Гарсия, призракът бях аз.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 По същата причина аз сам исках да се махна. Томас Уолф беше прав. Човек вече не може да се завърне от дома, защото освен в нафталина на спомена, този дом е престанал да съществува. Тръгването ми от тук приличаше на бягство. Все пак, преди да хвана пътя, извърших нещо сантиментално. Добрах се до връх Фреманд, най-високата точка в околността. До подножието му стигнах се, Русинанд, а после... Като се катерех по острите скали, се изкачих на самия връх. Тук, сред този почернял гранит, са били укрепленията на генерал Фреманд срещу мексиканците. Той излязъл победител. Като деца тук често намирах джулета и стари ръждясали щикове. От този самотен каменист връх се вижда цялото ми детство и младост. Долината на Серинас проточила се на юг на стотина мили. Град Селинас който бях роден, сега се разпростираше и пълзеше като трева към полите на планината. Маунт Торо, съседната верига на запад, бе заоблена и мека планина, а на север, като синя паница светеше заливът на Монтерей. Усетих, помири и чув вятъра, надигнал се от тази дълга долина. От кафеникавите купи ухаеше на дифовес. Спомням си, в онзи период от младостта, когато човек мисли за смърта, исках да бъда погребан на този връх,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 Чарли, след като разгледа всичко наоколо, седна в краката ми. Подстриганите му уши се развяваха на вятъра като пране. Муцуната му, овлажняла от любопитство, душеше въздуха и може би отгатваше откъде е минал вятърат още на сто мили преди да дойде при нас. Ти сигурно не знаеш, Чарли, че точно там, долу, в онази доринка съм ловял пастърва с твоя сеименник, чичо ми Чарли. А е и там, виж къде суча. Там майка ми веднъж застреля една дива котка. Нашата ферма се намираше право нататък, на 40 мили от тук, едно старо ранчо на градорията. Виждаш ли онова тъмно петно? То представлява малко каньонче, в което, сред гъсти зеленики и стари дъбове, тече бистра, живописна рекичка. На един от тези дъбове баща ми написал с нажежено желязо името си и името на момичето, което обичал. Години са минали от тогава. Хората на дървото расла и скрила имената. Немного отдавна един взел, че отсякал дъба, а клинат открил инициалите. Човекът ги изрязал и ми ги изпрати. А напроред, Чарли, когато долината посине синея от Минзухар и заприлича на разцъфнало море, тук, навърха, се усеща дъхът на небето. Запечатах всичко това още веднъж в паметта си и побягнахме от вечното и неизменно минало, в което майка ми винаги стреля по дивите котки.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 Още когато събирах и подреждах морски животни, бях установил, че находката е тясно свързана и зависи от настроението в момента на откритието. В края на крайщата околната действителност понякога не е чак толкова действителна. Оказа се, че тази гигантска страна, този зародиш на утрешното, за микрокосмоса, аз е един макрокосмос. Ако по моя път бе минал англичанин, французин или италянец и бе видял онова, което видях аз, бе чул, което чух аз.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 че ако не иска да похаби апетита и вкуса си, ще трябва да отмине някой. Изведох Росинант от Калифорния по възможно най-касия път, пътя, който добре познавах от 30-те години. Той водеше от Селинас до Лос Баниос, минаваше през Фресно и Бейкърсфилд и през един проход навлизаше в пустинята Емухаве, пустиня, която дори по това време на годината изгаряше в пек, а възвишенията и кратко в далечината напомняха на купища черни въглени.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 Отбих се от пътя в малка падина да му дам вода от резервуара и преди да му разреша да пие, го облях целия. После се наприсках и аз, намокрих си косата и ризата. Въздухът беше тъй сух, че от светкавичното изпарение неочаквано почваш да усещаш хлад. Извадих от хладилника котия бира и седнах в сянката на Русинант да погледам заляната в слънце равнина, тукта ме изпъстрена скалба от пеленови храсти. На на метра седяха и ме наблюдаваха два койота. Жълтокафявата им козина смесваше пясъка и слънцето. Знаех, че при първото ми невнимателно и подозрително движение те ще хукнат и ще изчезнат. С бавен, уф случайен жест, откачих новата пушка. Бавно я дигнах. Може би в сянката на Русинанд бях станал почти невидим за ослепените от светлината очи. Малката пушка имаше телескопичен мерник. Койотите не мърдаха. Намерих ги в телескопа и той внезапно ги приближи. Езиците им висяха и за това ми се стори, че животните сякаш подигравателно се хилят. Бяха облагодетелствувани зверове, явно не гладуваха, имаха лъскав в косъм и златото в козината им се редуваше с черни кичури. Виждах ясно маничките им лимонено жълти очи, преместих кръстосаните линии на обектива върху гърдите на десния и вдигнах предпазителя. Опирах лакти о масата и това придаваше на пушката сигурност. Кръсчето на мерника не мърдаше. Точно в този миг Койотът приседна като куче и сви задния си крак да се почеше под ясното рамо. Пръстът ми не пожела да натисне спусъка. Изглежда бях вече много стар и някогашният ми опит ме напущаше. Койотите са кръвожадни животни. Задигат пиленца. От тях редеят бекасите и останалият дивеч. Трябва да се избиват. Те са враг. Първият ми изстрел би повалил седналия звяр, а другарят му щеше да потъне в неизвестността. Спокойно можех да застрелям и него, докато тича, защото съм добър стрелец. Но не стрелях. Опитът казваше, стреляй, а възрастта отговаряше, на 30 мили наоколо няма живо пиле, а и да има, то ще е чуждо. В тоя безводен край не бродят бекаси. Тия двамата поддържат линията си с плъхове и зайци, с други думи, кръвожадните изяждат себеподобните си. Защо ми трябва да се намесвам? Убий ги, казваше опитът, всички ги избиват. Това е обществено полезно дело, пръстът ми до косна спусъка. Емерникът бе закуван точно в гърдите на животното, под върха на лъхтящия език. Представих си трясъка и врязването на гневната стомана, скока и агонията, преди да спре разкъсаното сърце,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 дето растат две-три дървета, впили корени към подпочвената вода, ще видиш къща земя, засято си съхнала царевица и тикви, и няколко ивици пастърма, провесена на канап. Има такъв тип хора, пустинници, които не толкова се крият, колкото бягат от греховния хаос на градовете. Нощем звездите слизат в безводния въздух, струва ти се, ще ги докоснеш с пръсти. По такива места са живели учелниците на ранната църква,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 След като не е могъл да промени слънцето или да напои пустинята, животът се е променил сам. Чужда и нежелана, пустинята е може би последната крепост на живота против смъртта. Защото в плодородните, влажните и търсени области на света животът се е струпал върху себе си на пирамиди и в своето безначалие в крайна сметка се е сродил с неприятеля, с неживота.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 Отделните щати изглежда страстно и охотно упражняваха своите права, гарантирани от Конституцията. В Калифорния претърсват колите за зеленчуци и плодове, защото пренасели вредни насекоми и болести. Тези ограничения се прилагат седва ли нерелигиозен фанатизъм. Преди няколко години се запознах с едно хитро семейство от Айдахо, тръгнали на гости на свои роднини в Калифорния и помъкнали цял камион картофи, да продават по пътя, та да си изкарат разноските.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 Мотелите по-обширни и луксозни. Влязох в Нью-Мексико, минах покрай гала през нощта и спрях на лагер точно на континенталната стена. Гледката тук беше далеч повношителна, отколкото на север. Нощта беше много студена, звездите бяха сякаш изрязани от стъкло. Вмъкнах се в една падинка на завет и спрях до купчинка на трошени шишета, от уиски, от джин, хиляди бутилки. Не разбрах кой ги беше струпал тук и защо.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 Същото нещо усетих в музея Прадо в Мадрид, след като бях видял стотици картини, чувството, че вече си преел и повече нищо не можеш да приемеш. Сега му беше времето да намеря закътано място край някое поточе, да си отпочина и да се ремонтирам. Чарли се обади до мен с красноречива въздишка. Бях забравил дори за него. Пуснах го, той закуцука към купчината с чупени бутилки, помири се ги и щупна в друга посока. Нощният въздух беше леденостуден, треперех. Запалих лампите в каютата и пуснах гъста да се постопли. Във фургона цареше безредие, леглото неоправено, съдовете от закуската крутуваха не мивката. Седнах на кревата и умърлушено се вторачих пред себе си. Защо мислех, че ще науча нещо за страната си? От няколко стотин мили насам отбягвах хората. Дори когато се налагаше да спра за гориво,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 И аз не знам. Нищо. А не искаш ли да вечеряш? Да ти кажа, не съм много гладен. Но хайде, ще подъвча. Като се върнахме в фургона, той се просна на пода и подпря брада на лапите си. Ела при мен на леглото, Чарли. Заедно да тъгуваме. Той се подчини без особено удоволствие, а аз зарових пръсти в козината на главата му, Затушите. Той обичаше да го галят там. Е, сега как е?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 Четири пласта палачинки с кленов сироп помежду и парче Миньорска свещ най-отгоре. Пих уиски за здравето на Чарли, а той задъвка тортата, облизвайки сиропа. И ето че и двамата се почувствувахме по-добре. Но оставаше мисълта за пътешествието на Нарваес, 8 години. В ония времена мъже са живели. Чарли облиза сиропа от мустаците си. От какво си такъв тъжен? Престанах да виждам. С това, струват и се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 Сложих го в джоба си и се върнахме да спим. Едно, Панфилю Денар Ваес, 1480 испански конквистадор, завоювал Куба. П. Четвърта част. Едно. Още в началото на своя разказ знаех, че рано или късно ще трябва да пиша за Тексас, и се страхувах от това. Можех да заобиколя Тексас със същата леснина, с която всеки космонавт би заобиколил млечния път. Тексас протяга горния си край като дръжка на стартиган тиган далеч на север и криволичи, като се разлива по брега на Рио Гранде. Влезеш ли веднъж в Тексас, почваш да мислиш, че ще ти трябва вечност да се измъкнеш. Някои дори не се опитват. Нека отсега кажа, че и да исках, нямаше да мога да избягам от Тексас, защото в един отрязък от своя живот се свързах с този щат чрез съпруга, тъща, войчовци, лели и братовчеди.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 Неизбежно се опровергаваше от следващата. Вън от своя щат тексасците изглеждат малко неуверени и мекушави, качества, които се проявяват като самофолство, нахалство и шумно самодоволство, Те е като предпазните клапи на срамежливите деца. У дома си тексасците са коренно различни. Тези, с които се запознах, бяха любезни, щедри и тихи хорица. В Нью-Йорк неведнъж сме ги чували да се самоистъкват със своята неповторимост.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 Тексас има собствена история, основана на фактите, но не и е ограничена от тях. Легендата за храбрите и неуловими трапери е вярна, но не до край. Малцина знаят, че според законите на щата Вирджиния от времето на неговото величие големите престъпления са се наказвали по три начина: смърт, заточение в Тексас и затвор. Не се съмнявам, че някой от заточениците имат потомци, живи и до днес.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 Ако се вземе предвид фактът, че хората или страстно обичат Тексас, или страстно го мразят и, както е с всяка религия, малцина се опитват да надникнат по навътре от страх да не нарушат вярата си в мистичното и парадоксалното. Тексас, според мен, е едно цяло. Въпреки невеобразимо големите пространства, разнообразието в климата и външния облик, въпреки всичките вътрешни препирни, спорове и борби, Тексас се радва на сплутеност. Може би поздрава, отколкото в много други части на Америка. Богат, беден, северен, крайморски, градски, селски, Тексас е и заблудата, и първият интерес, и съкровената собственост на всеки тексасец. Преди няколко години една фарбър, две, написа книга за шепа богати тексасци. Доколкото се простират познанията ми, описанията и кратко бяха верни, но в тях се доларяше известно подценяване на това съсловие.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 Земята на Тексас е богата, с благодарна почва. И ако не е дилота и, не енергия на Тексас, струва ми се, щеше да се отлея от тези земи и да потърси нови хоризонти. Този факт речи и в неуморното движение на тексаските капитали. До сега, разбира се, завоеванията са ставали в резултат на покупка, не на бойни действия. Натискът на тези капитали е познат и в петролните пустини на Близкия Исток, и в необятните простори на Южна Америка. Капиталът си извоюва и нови острови, заводи в Средния Запад, предимно в областта на хранителната промишленост, машиностроенето, анилиновите бои, дървопреработването, хартиената индустрия. Към законните тексаски владения на 20-я век бяха прибавени дори издателски къщи. Преуспяващите, богатите, енергичните нации от всички времена, щом веднъж спечелят своето място в света, започват да изпитват глад за изкуство, култура.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 или пък с презрение. За мен интересното в Тексас беше именно фактът, че това съществува. Без съмнение смехотворните неуспехи са хиляди, но в историята на света хората на изкуството винаги са отивали там, където са чекани и добре посрещнати. По своята природа и размери Тексас сам предизвиква обобщенията. А обобщенията обикновено се превръщат в парадокси. Незначителните момчета от провинцията на симфоничен концерт. Говедуватът с бутуши и сини дочени панталони. В магазина, Найман Маркас купува китайски декорации. Парадоксите навлизат и в политическия живот на Тексас. По традиция и спомени щатът е стара южняшка крепост на демократите, но това не му пречи да гласува в националните избори за консервативните републиканци. Повечето земи по света подлежат на задълбочен и обширен анализ, химически се изучават почвите им, небесата и водите, от които, пуснала дълбоки корени. Избоява определена растителност и които са населени с определена фауна. Толкос. Но има други страни, в тях легендите, митовете, предубежденията, обичта, мечтите и пристрастието тъй разбъркват и пречат на хладнокръвната и ясна преценка, че в края на крайщата впечатленията представляват една разноцветна и вълшебна бъркотия. Подобни земи са Гърция и унази част от Англия, където е шествувал крал Артър. Едно от качествата на тези страни –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 Еднообразната, оградена само от хоризонта, равнина на Северен Тексас, наричана още Дръжката на Тигана. Няма нищо общо с малките гористи хълмове и живописните долинки на планините Дейлис. Богатите цитрусови плантации в долината на Рио Гранде по нищо не приличат на периновите пазбища в Южен Тексас. Въздухът по брега на Мексиканския залив е душен и влажен, а в северозападната част на Дръжката кристално чист и прохладен.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 Какво има? Попита той. Обясних затрудненията на Чарли. Тогава младият лекар протегна ръце, изкусни, знаещи, и заопитва бедрата и подутия корем. Чарли въздъхна дълбоко, а опашката му бавно се надигна и тупна на пода. Изпълнен с доверие, той се остави на тези ръце. И по-рано съм бивал свидетел на такова внезапно сприятеляване, не е лошо да срещаш такива неща. Силните пръсти опитваха и търсеха. След малко лекарят се изправи. Случва се, на всяко по-остаряло момче се случва. Дали е това, което и аз предполагам? Да, простатит. Лекува ли се? Разбира се. Най-напред е нужно отпускане, а после и малко вътрешно лечение. Ще ми го дадете ли за три-четири дни? Давам, не давам, вземете го. Той пое Чарли на ръце.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 които задържаха водата и образуваха верига от джизнетворни езера, стигащи чак до средата на ранчото. По гъстите треви на нивадите пасяха расови херифордски крари, които дигнаха глави и ни изгледаха, когато минахме в облак прах. Не зная колко е голямо ранчото, не попитах домакина. Къщата, едноетажна тухлена постройка, се намираше сред тополова горичка на малко възвишение, а под нея блестеше езерце, образувано от заприщен поток. Тъмната повърхност на водата се беръздеше от пастърва, нарочно разведена тук. Къщата беше удобна, с три спални и три бани. дневната, облицована с полирани чамови дъски, служеше и за трапезария, в единия и кратко край имаше камина, а до една от стените, витрина с пушки. През отворената кухненска врата са домашен штаб, една едра мургава дама и едно момиче, което се кикотеше. Домакинът ни поздрави и ни помогна да внесем багажа си. Празненството започна веднага. Изкъпахме се и още от вратата на банята ни посрещнаха суиски и сода. Пихме като жадни. После разгледахме срещния обор. Заведоха ни фехара, където дъщерята се занимаваше с обязването на някакъв конски емелес на име се Калботъм. След това отидохме да видим двата новия за, зад които бавно се събираше вода. Като спирахме на няколко места да пинем по едно, запознахме се със стадото що купени говеда. Напрежението ни изтощи и се върнахме да дремнем. Събудихме се и разбрахме, че съседите вече прииждат. Донесоха грамадна тенджера чушки смесо, приготвени по домашна рецепта, най-вкусните, които съм опитвал. Богатъшите продължаваха да пристигат, като се прикриваха под дочени панталони и бутуши за езда. Поднесоха напитки... Започна се разговор за лов, езда и скотовътство, често избухваше смях. Отпуснах се на един стол до прозореца и се загледах в дивите пуйки, които долетяха с припадащата вечер и накацаха по тополите. Хвърчаха несръчно, разпределиха си дърветата и се изпокриха между клоните. Бяха най-малко тридесет. Като се стъмни, прозорецът се превърна в огледало, в което наблюдавах домакина и гостите, без да ме забележат. Седяха пръснати в стаята. Някои се излягаха в люлеещи се столове, три от жените бяха кацнали на канапето. Поразиме изтънчената им суетност. Една от дамите плетеше полувер, друга пакрешаваше кръстословица и почукваше зъбите си с гумата на жълтия морив. Мъжете разговаряха небрежно за треви и води, за Еди си, който купил нов бик в Англия и го пренесъл у дома с самолет. Облечени в дочени панталони, те сякаш искаха да изтъкнат бледосиния им цвят, избелял от стотици пранета. Подробното ми проучване не свършваше тук. От вътрешната страна ботушите им бяха изтъркани и побелели от конска пот, токовете бяха протрити. Под разкопчаните яки на ризите им се виждаха загорели от слънцето и лици, а един от гостите си бе направил труда да си пореже показалеца. Сега бинтован и скрит в кожен пръст от ръкавица. Домакинът бе изпаднал, до там, че черпеше с ведро лед, няколко бутилчици сода, две бутилки уиски и кутия пуканки. Навсякъде тук миришеше на пари. Дъщерята, например, седеше на пода, чистеше пушка и разказваше пресирената и смешна историйка за своя жребец сепекълботам, който прескочил вратата на яхара, състояща се от пет летви, за да посети някаква кобила от съседната област. Тя твърдеше, че притежавала законни права над очакваното отроче, тъй като кръвта на сепекълботам била еди каква си.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 Изтичаха до телената ограда и се гърчеха като радостни змиичета. От къщичката излезе дори бълновото кученце. После застанахме пред високия портал на обора и усетихме сладостния мирис на люцерна и хлебния дъх на ечемика. Расовите конеха е хърапяхтяха и потъркваха чела у преградите. Се пекълбота мритна, ей тъй, за упражнение, един от кастрираните си събратя. В тъмнината летяха комявки, крещяха, за да плашат жертвите си.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 В нашето или поне моето немного далечно зоологическо минало зимният сън изглежда е бил форма на съществуване. Иначе защо ми се доспа от мразовития нощен въздух? Прибрахме се в къщата, духовете я бяха напуснали, и легнахме. Събудих се рано. Бях забелязал, че от външната страна на нашия прозорец са подпрени две въдици. Слязох по затревения склон и като се подхлъзнах по заледената слана, стигна в басейна с пъстървите. На въдицата бе привързана готова стръв, хвърлих и толща с повърхността на водата закипя. Измъкнах една дъгова пастърва, дълга повече от педя, пуснах я на тревата и чупнах главата и кратко, метнах въдицата четири пъти и измъкнах четири пастърви. Изкормих ги и хвърлих червата на техните приятели. В кухнята готвачката ми предложи кафе, срях се в една ниша, а тя овъргаля рибата в целевично брашно и я изпържи със сланина.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 Защото трябвало да пълни две поики за празника. Когато слънцето се дигна, тръгнахме на лов за пътпадъци. Взех старата излъскана пушка с раздвоената цев, която си носех русинант. Още преди 15 години, като я купих на старо, тя не представляваше кой знае какво и изобщо не стана по-добра. Подозирам, че е така, защото и аз самият не исках много от нея. Прицелех ли се добре, пушката сваряше жертвата. Преди да тръгнем, хвърлих за мечтан поглед към витрината, зад която се мъдреше една, Луиджи Франки, с две цеви и предпазител, парти. Беше тъй хубава, че щях да се пупна от завист. Гравюрите по стоманата светеха с бисерния блясък на Сабя Дамаскиня. Прикладът се сливаше с предпазителя, а предпазителят с цефта, сякаш бяха израсли от едно семе. Сигурен съм, че ако домакинът беше разбрал за виста ми, щеше да ми тикне тази красота в ръцете. Но си замълчах. Ами ако се спъна, падна и е изпусна, ако ударя очарователните цеви някоя скала? Не, все едно да пренасяш бисерите на короната през минирано поле. Старата ми пушка не струваше и петак, но и да и кратко се случеше нещо, нямаше да съжалявам. От седмица насам домакинът бе наблюдавал къде се събират урляците. Пръснахме се и поехме през гъсталака, през води и брегове. Пред нас потичваха младите птичари, Ала една стара кучка на име Дукеса, к чийто поглед светкаха пламъчета, удари всички ни в земята. Откри следи от пътпъдъци в прахоляка, в пясъка и калта на речните брегове. Изминахме мили, вървяхме бавно, с вдигнати пушки, готови да ги изпразним при първия барабанен шум на птичите криле. Но пътпъдъци не срещнахме. Разказахме си по някой спомен и лъжа от минали гонитби на дивеч, но и това не помогна. Пътпъдъците си бяха отишли. Аз бях ловец от средна ръка, но хората около мен, са отлични, кучетата, са обучени, първопластни, трудолюбиви. И нито един път пъдък. Но в лови има нещо друго, и нищо да не убиеш, ходил си на лов. Домакинът помисли, че ми се къса сърцето. Слушай, каза ми той, вземи си след обед новата пушка и удари някоя дива пуйка. Колко имаш? Попитах го аз. Ами че преди две години в трисет. Сега да са към 80. С нощи преброих 30 в тополите. Имам още двеята. Защо ми беше поика? Какво щях да я правя в Русинант? Да мине година, казах, да станат 100, пък тогас пак ще дойда. Върнахме се, окъпахме се, избръснахме се и понеже беше ден на благодарността, навлякохме бели ризи и сака, вързахме вратовръзки. Празненството почна точно по програмата, в 2 часа. Ще прескуча подробностите да не плаша читателя, пък и не виждам защо трябва да предизвиквам неговата неприязъм. След две чаши уиски внесоха двете златисти и лъскави пойки. Домакинът ги разкъса, ние си сервирахме сами. Казахме по едно благодаря, вдигнахме по един тост и се натъпкахме до премаляване. После, като упадъчните римляни на Петрони, направихме кратка разходка и се отеглихме за необходимата и неизбежна дрямка.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 Сега, след като извадих на по сред богатите тексасци, които познавах, се чувствувам малко по-добре. Едно Антонио Лопес де Сантаана, 1795-1876, мексикански президент и диктатор, опитал се да потуши тексаската революция, но бил разбит и пленен от сам Хюстън, 21 април 1836-а, б.п. 2, една фърбър, 1887-19.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 Винаги съм считал това за нещо като словесен капан, но като пътувах из собствената си страна, се уверих, че не е съвсем така. Американците, такива, каквито ги видях и чух, са наистина отделни индивиди и всеки е различен от другия, но постепенно и аз започнах да чувствувам, че съществуват и американци, които наистина притежават обобщена характеристика, независимо от штата, от социалното и финансовото положение, от образованието.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 Имаше само едно негърско семейство. Казваха се купър, бяха стари заселници и имаха трима сина, единият малко по-голям от мен, вторият, на моите години и третият, с една година по-малък от нас. В първоначалното училище винаги имаше по един купър, в погорния клас, в нашия клас и в класа след нас. С една дума, от всякъде бях заобикорен от купаровци. Бащата, наричан в градчето Мистър Купър, имаше талига, усърдно се трудеше и смогваше всичките да храни. Жена му, една сърдечна и добра женица, никога не ни отказваше по някой и друг цент, ако много настоявахме. Може би в селина се имало расови предубеждения, но аз нито веднъж не ги почувствувах, не долових нито една думица. Купъровци бяха уважавани, а и тяхното самоуважение по никакъв начин не беше пресилено.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 Сега разбирам, че нещо друго е отличавало семейство Купър от негрите, които срещнах по-късно. Купаровци не бяха наранявани и обиждани и за това не се намираха в положение на отбрана. Достоинството им бе останало непокътнато и за това нямаше защо да бъдат воинствени. Синовете никога не бяха чували, че са низша раса, за способностите им можаха да се развият в истинските си граници. Това знаех за негрите, пораснах, но изглежда пораснах твърде много.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 за което най-много се говореше и спореше повестниците, беше записването на две негърчета в едно нью училище. В защита на тия двама тъмнокожи мълчугани беше законът с цялото си величие, правото на закона да се налага, везните и мечът, а против тях, триста години страх, бяс и ужасът при мисълта за промяна в днешния непостоянен свят. Всеки ден повестниците гледах снимки, по телевизията прожектираха прегледи. На журналистите изглежда много бе допаднала групичката Едри жени на средна възраст, които, кой знае въз основа на какво странно значение на думата, майка, се събираха всеки ден и ругаеха с кресливи гласове двете негърчета. Те се бяха специализирали в този занаятта и добре, че станаха известни под името, цариците на крясъка, и всеки ден събираха около себе си тълпа, която да им ръкопляска след края на представлението. Тази необикновена драма ми се струваше невероятна.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 Имаше чудесно настроение и за да ми го докаже, се растича, заподскача, затъркаля се, смееше се и от време на време надаваше радостни възкрицания. Радвах се и аз, че пак сме заедно. Той седна, изправен на седалката до мен и се взря напред в неподвижния път, после се сгуши да спи, сря глава в скута ми и подложи глупавите си уши за миловка. Този пес може да спи и при нея сърдно гаделичкане. Беше крайно време да преустановим безцелното лутане. Русинант стъпи с колелата си на пътя и потегли. Движението се затрудняваше от поредицата, но ние продължавахме да се носим неуморно, без дори да поглеждаме към Тексас, който се растилаше наоколо. А Тексас беше до болезненост безкраен, Суитоотър, Беллингър, Остин. Минахме край Хюстън. На едно място спряхме за бензин, кафе и няколко резенчета кейк. На всяка бензостанция Чарли също получаваше своята порция ядене и разходка. Нощта не ни спря, но когато очите ме заболяха и взеха да горят от продължителното взиране, а раменете ми се превърнаха в скали, издялани от изтощение, кривнах в едно разширение на пътя за обръщане и пропълзях като морец в леглото. Пътят продължи да се извива пред затворените ми клепачи. Не можах да спя повече от два часа, станах и отново потеглих в хапещо студената нощ, все по-нататък и по-нататък. Водата край пътя беше замръзнала, а хората ходеха с дебели полувери, вързали ушите си с шалове. Друг път, когато съм бивал в Бомонт, плувах в пот и мечтаех за лед и вентилация. Сега Бомонт с блясъка на неоновите си реклами беше замръзен. Прекосих града през нощта или по-скоро онзи мрак, който настъпи веднага след пладне. Човекът си изцапа в синьо ръце, който наля бензин в резервуара. Надникна в кабината, се гледа Чарли и извика, Я, това било куче. Пък аз помислих, че возите черен. После самодоволно се засмя. От сега нататък това щеше да се повтаря неведнъж. Подобно възклицение чух най-малко двайсетина пъти, помислих, че возите черен. Беше необикновена шега и винаги ме изненадваше. И забележете, никога не казваха, не гър, а винаги, черен. Тук тази дума изглежда беше ужасно важна, без всякаш парола, без която някаква постройка щеше да се сгромоляса. Озовахме се в Лузиана. Някъде в страни от пътя, в тъмното, се гушеше Лейк Чарлз, фаровете ми обливаха е леда в светлина. Скрежът проблясваше като диаманти и хората, онези хора, които вечно са в движение, увити в топли дрехи да се пазят от студа, тътреха крака по пътя. Довлякох се и аз през Лафаят и Еморган-Сити и в ранното утро се озовах в Хоума, едно от най-приятните места в света, доколкото си спомнях. Тук живееше моят стар приятел доктор Сент-Мартин, един мил и начетен човек от френски происход, който бе израждал децата и лекувал стомасите на цялата френска колония от околоста. Убеден съм, той познаваше лузянските французи по-добре от всеки друг. Припомних си и други негови дарби. Правеше най-хубавия и най-фин вермут в света по рецепта, от която до магията имаше само една крачка. Единственото, което знаех от тази рецепта, беше, че необходимият лед се приготовляваше от дестилирана вода, той сам си дестилираше водата за по-сигурно. На неговата трапеза бях опитвал кълка от черна пътица, два вермута, бургунско вино, измъкнато от бутилката тъй, както се измъква бебе от отроба. Бяхме насядали в засенчената му стая.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 Стори ми се, че в гласа му се промъква ледена като утротонотка. Минавам от тук, казах аз. Искам да оставя колата за час два. Ще може ли да викнете такси? Да ти кажа ли, обзалагам се, че си дошъл да видиш, викачите. Точно тъй. Да но не си от ония журналисти, дето всичко объркват. Просто искам да видя. Ех, човече, човече. Ще видиш нещо голямо. Не са ли викачите, нещо голямо?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 Нищо няма да изпуснете. Бях се маскирал с едно старо синьо сако и английската морска фуражка, като предполагах, че както в ресторантите никой не заглежда келнерите, тъй и в един пристанищен град никой няма да обърне внимание на моряк. В естествената си среда той е безричен и положително не може да бъде заподозрян в нищо друго, освен в намерението да се напие, най-много да бутнат в затвора за сбиване. Такова е поне общо разпространеното схващане за моряците.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 Ме накопитате, обичам черните, но они евреи от Нью-Йорк тук се домъкнат и ги подстрекават. Да си стоят в Нью-Йорк, че да си нямаме грижи. Ще вземем да ги изгоним, Тоест ще ги линчувате, тъй ли? Тъя ми, слязох от таксито и продължих пеша. Много не се приближавайте, мистър. Извика той подире ми. Само гледайте, не си сипахайте носа.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 На улицата, точно пред училището, полицията беше поставила дървени прегради да спира тълпата. Полицаите се разхождаха напред-назад и не обръщаха внимание на закачките, които им се подхвърляха. Тротуарът пред училището беше празен. По бордюра стояха маршали, две в цивилно облекло. Отличаваха ги само лентите на ръкарите. Пушките им издуваха палтата, а очите неспокойно шареха по лицата на тълпата. Стори ми се, че ме изгледаха.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 Пуснете я да мине. Мъднете се, де, пуснете я. Къде си била, а? Ще закъснееш за училище. Къде си била, нели? Името и кратко не беше нели. Забравих как се казваше. Тя се шмугна през гъстата тълпа съвсем близо до мен и аз видях палтото от изкуствена агнешка кожа и златните обеци. Не беше висока, ала имаше закръглена снага и едри гърди. Дадох и кратко около 50 години. Беше обилно наплескана с пудра, а от това бръчката на двойната и кратко брада изглеждаше просто черна. Усмихваше се кръвожадно и се блъскаше сред разлюляната тълпа, вдигнала високо юмрук, в който стискаше някакви изрезки. Беше лявата и кратко ръка и затова потърсих с очи венчарен пръстен. Нямаше. Промъкнах се зад нея, да да използвам пласъка на движението и да се приближа, но ме избутаха в страни с предупреждението, хей, морския. Всеки иска да чуе, не ни бе посрещната с възторжени викове. Не мога да кажа колко бяха, викачите. Определена граница между тях и обикновените зрители нямаше. Видях само, че група хора раздават изрезки от вестници, четат ги на глас и пищат от удоволствие. Тълпата, както и всяка публика, когато часовникът мине определения час, почна да става нетърпелива. Мъжете край мен вече поглеждаха часовниците си. Погледнах моя, беше 9 без три минути. Представлението започна на време. Чосерев на сирени. Пристигнаха моторизирани полицаи. След това пред училището спряха две грамадни черни лимузини седри мъжаги, наложили светли филцови шапки. Множеството затайдах. От всяка кола слязоха по четирима здравеняци и измъкнаха някъде от автомобилите най-малкото негърче, на което бях виждал, с колоса на бяла якичка. С нови бели обувки на маничките крачета. Лицето и крачетата на момиченцето изглеждаха съвсем черни сред тази белота. Мъжегите оставиха момиченцето на бордюра и откъм преградата се понесе от подигравателни подвиквания. Момиченцето не поглеждаше към ревящата тълпа, но бялото на очите му наподобяваше погледа на подплашена сърна. Мъжете я обърнаха като кукла и необикновената процесия се отправи по широкия тротуар към училището.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 Сериозен и мрачен, той гледаше надолу, в краката си. Също като опитен ездач, който пришпорва шпорва по кон, този мъж се страхуваше, ала успяваше да задържи страха си и стискаше челюсти, от което изпъкваха всички мускури по лицето му. Прокънтя дрезгав, но остър глас. Ревнаха отново, но не в хор. Редуваха се, викаха един по един, а после пригласеше цялата сган, викаха, крещяха и свиркаха в знак на одобрение.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 Своя дълъг и неохраняван живот и по-рано бях чувал словесните извержения на хората зверове. Защо в такъв случай тези крясъци ме изпълниха с разтърсващо болезнена мъка? Написани на книга, думите са мръсни, те бяха грижливо подбрани именно за да бъдат мръсни. Но освен мръсотията имаше и нещо още по-лошо, ужасяващата оргия на вещици. И дума не можеше да става за някакъв спонтанен вик на гняв или безумен бяс. Може би тък му това ме отврати. Те не следваха никакъв принцип, добър или лош, никаква определена посока. Тези загрубели и охранени жени с малки шапки и изрезки в ръка жадуваха за мъничко внимание. Искаха да събудят възхищение. Влуповато и невинно се хиреха на триумфа си, когато им ръкопляскаха. Те проявяваха маломната жестокост на себелюбиви деца и това като че правеше безчувственото им зверство още по-отчаяно. Това не бяха майки, не бяха никакви жени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 Разумни и мили хора, по традиция любезни и внимателни. Спомних си Лайл Саксън, 3, един грамаден мъж с тих смях. Спомних си колко дни сме прекарали тук заедно с Рог Братвърт, който взе от лузия на нейните багри и звуци и твори Господа Бога и зелените пазбища, в които той ни води, 4. Потърсих в тълпата такива лица. Нито едно. Този рев ми беше известен, чувал съм го на боксови мачове. Когато всички жадуват кръв, чувал съм го на бой с бикове. Когато бикът пробожда е Матадора с ругата си и всички изпадат в екстаз, когато похотливо зяпат автомобилните катастрофи. Когато търпеливо се нареждат на опашка само за да видят болката и агонията на другия. Но къде бяха онези, които биха се гордеяли, че са като човека в силите дрехи, онези, чието ръце, без много да мислят, биха се протегнали към дребното и подплашено черно момиченце. Не зная къде са. Може би те, както и аз, изпитват чувството на безпомощност. Но по тях на вина светът ще получи лъжливо впечатление за Нью-Орлеанс. Не се съмнявам, че тълпата след това се е втурнала по домовете си да се види на телевизията, но това, което те виждат, го вижда и целият свят. А Нью-Орлеанс, който познавах от порано, мълчеше и не казваше ни дума в своя защита. Едно, южняците наричат така либерално настроените северняци. Б. 2. Войници от Федералната армия на САЩ, Б.П. 3. Лайл Саксън, 1891-1946, американски журналист и писател. Б.П. 4. Става дума за романа на Рорг Братфърд, 1896. Старията дам и децата му, 1929, по който е написана пиесата, Зелените пъсбища, 1930. Б.П. 4.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 А седна до мен и притисна рамо до коляното ми, така постъпва само ако съм борен. От това съдя, че ме е измъчвала тега. Вече губех дирите на времето, когато, малко след като слънцето плюмна на запад, до мен се приближи човек, с когото си разменихме поздрав. Беше спретнато облечен, много млад, с лице на Ела Греко, пухкава, развяна от вятъра бяла коса и бели подрязани мустаци. Помолих го да остане, той прие. Влязох в своя дом и докато приготовлявах кафето, си спомних колко много рорк Братвърд обичаше кафе. Отвоих дозата, сложих по две препълнени лъжички за всяка чаша и още две за кафеничето. Щупих яйце, отделих жълтъка, белтъка и черупките пуснах в кафето, нищо не му придава такъв блясък, както и яйцето. Беше все още много студено, студена щеше да бъде и приближаващата нощ. Ето защо течността в кафеничето.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 Наистина ли, сър? Тогава сигурно си спомняте оня, необикновения. Ако е същият, който се мъчех да науча на изуст. Този ли е, почвата и, уви, оня дето погледваше? Точно този. Робърт Джон Кресуел, умрял 26 годишен в 1845 година. Не мога да си го спомня целия. Имате ли хартия? Запишете си го. Подпрях бележника си на коляното и той задиктува. Ови, оня дето погледваше с към къмто небето, отвратен от земни гадости до глуша, изведнъж му се изпариха всичките земни пощявки, а на нас остави рушавото кутре като рече ахтежка си съдбу на смъртния човек. Неповторимо. му. Възкликнах аз. Такова нещо може да се чини само Луис Карол, две. Почти разбрах какво иска да каже. Всеки разбира. Вие за удоволствие ли пътувате? До днес, да.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 Ще го поканите на вечеря, но ще го считате ли за човек? Защо не ме попитате, не бих ли му дал се страс си за жена? Той се засмя. Исках само да ви обясня, колко е трудно да промениш чувствата на хората. Сигурно няма да повярвате, но и на негрите няма да им е полезно да променят отношението си към нас. Това не е нещо ново. От край време е било все тей. Тази тема лишава разговора ни от всякакво удоволствие. Вярно е, сър.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 Всички бягаме по-малко. За мен се грижат двама негри, мъж и жена, и те старци като мене. Той се усмихна. Понякога, като се свечели, забравяме. И те забравят да ми завиждат, и аз забравям, че съм за завист. Седим си тримата и ни е приятно, три същества, които живеят заедно и заедно усещат дъха на цветята. Същества, повторих аз. Интересно. Не човек и звяр, не черен и бял а същества, на които им е приятно. Жена ми разправяше за един старец, който казвал, беше време, когато негрите нямаха души. Тогава беше и по-добре, и по-реко се живееше. А сега, да се сбъркаш, не го помня това време, но сигурно е било. Свикнали сме да нарязваме и разпределяме наследената си вина като торта за рожден ден, рече той и ако не бяха му стаците. Щях да го взема за света Павел на Ела Греко с затворената книга в ръка.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 Душата ти е спокойна. Той погледна към реката, а ветрецът нади при косата му като бял дим. А ако в сърцето ти е останала малко човешка доблест и гняв, което у хората наричаме добродетели, тога се страхуваш от опасния звяр. Макар че със своя разум и находчивост успяваш да прикриеш ужаса си. И тогава ти остава само едно, да унищожиш човешкото в него и да го превърнеш в покорното боведо, което ти е нужно. А успееш ли да приучиш детето си още от вилката?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 Совехтяла широпопола шапка, излъскана като огледало от годините и дългата употреба, той бе явно земеделски работник. Лицето му имаше цвета на кафе и бе изпъстрено с милиони ситни брачици, а клепачите му се бяха зачервили като на хрътка. Сключи ръце, възлести и груби като черешови клони, и се сви на седалката, сякаш искаше да се смали. Не ме погледна нито веднъж. Стори ми се, че въобще не гледа. Но заговори пръв.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 Пътят вървеше срещу течението на реката. Мълчахме. Северепият северняк бе попарил и опечалил дърветата и тропичната растителност. След малко се обадих, обръщайки се по-скоро към себе си. В края на краищата никой не ви задължава да ми вярвате. Всеки въпрос е капан и отговорители, слагате крак в капана. Спомних си една случка в Нью-Йорк и ми се дъжте да му я разкажа. Но моментално изоставих тази мисъл, с се на окото си забелязах, че се е отдръпнал от мен и сега се притиска до вратата на кабината. Но споменът за случката не ме напусна. Живеех тогава в малка тухлена къща в Манхатън и понеже можех да си позволя това, бях наел един негър. На отсрещната страна на улицата, на ъгъла, имаше ресторант с бар. В една зимна при вечер, тротуарите бяха покрити след, изправен до прозореца видях,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 Само да я бутна с пръст, токовиж викнала, че е изнасилена. Ще се събере тълпа. Кой ще ми повярва? Що ми избяга толкова бързо, значи всичко си обмислил. О, не, сър, не е там работата. Аз отдавна съм се научил да бъда негър. И ето че сега, в Просинант, аз, глупъкът, се мъчех да разруша нещо, което е било изграждано цял живот. Повече за нищо няма да ви питам, казах аз. Но той неспокойно се засуети. Бихте ли спрели я и тука, капитане? Моля ви се, живея наблизо. Пуснах да слезе и после в огледалото видях, че продължи да крачи край бетонната писта на шосето. Съвсем не живееше наблизо, но да ходи пеша за него бе по-безопасно, отколкото да се вози с мен. Умората ме надви и спрях в един много уютен мотел. Леглото беше чудесно, но не можех да заспя. Пред очите ми вървеше човекът с сивите дрехи.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 Той бе разкопчал яката на бялата си риза. Говореше такова за тантено южняшко наречие, каквото до този ден не бях чувал. Попитаме на къде ще пътувам и като му казах, че искам да се придвижа към Джаксън и Емунд Гомери, помори да го взема. При първата си среща с Чарли го взе за Негър. Бях свикнал вече с това. Настанихме се удобно, той среса назад косата си и пусна един комплимент по адрес на Русинанд. Разбира се, каза той, веднага познах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 Разбрахме се, че аз пътувам за удоволствие, а той да търси работа. Що ми идвате отдолу, забеляза той, сигурно сте видели какво става в Нью Орлеанс. Да, видях. Бива ги, нали? Особено не ли? Жена и половина. Точно така. Хора с чувство за дълг. капе на сърцето, като ги гледаш. Ако не се лъжа, на това място ме хванаха дяволите. Можех да и сумтя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 Знаем ги ние, комунягите, приятелите на черните говеда. Просто си представих с каква храброст отдавате живота си. Ей, Богу! Не ми е жал за живота. А вие сте негролюбец? Не, не съм. И белите дори не обичам, щом като сред тях има такива благородни, викачи. Той доближи лице до моето. Да ви кажа ли какво мисля за вас? Няма нужда. Вчера чух това от нели. Извих страни от пътя и натиснах спирачката. Защо спирате? Очуди се той. Селизейте. О, искате да вървим пеша? Не. Искам да се отърва от вас. Селизейте. Насила, а? Посегнах към празното място между моята седалка и вратата, където нямаше нищо. Добре, добре, рече той, слезе и тръшна вратата врататата и силно, че Чарли изрева от възмущение. Без да чакам повече, дадох газ. Чух го да крещи и в огледалцето видях омразното му лице и отворената, разпенена уста. Негролюбец! Негролюбец! Негролюбец! Викаше той, додето го изгубих из очи, а може би е продължавал да вика и след това. Вярно, изхвърлих го, но не можех нищо друго да сторя. Когато почнат да вербуват миротворци, по-добре ще е мен да отминат. Между Джаксън и Емунд Гомери взех втори пътник, един негър, студент, с остри черти, в които се доларяше някакво яростно нетърпение. В горния му джоб се виждаха три писалки, а вътрешният бе натъпкан с книжа. Разбрах, че е студент, защото го попитах. Беше на штрек, ала номерът на камиона и произношението ми го успокоиха, доколкото негрите изобщо можеха да бъдат спокойни. Заговорихме за седящите стачки. Беше участвувал в тях, в бойкота на автобусите. Казах му какво съм видял в Нью-Орлеанс. Той също бил там. Не се изненада, че съм останал поразен. Най-после отворихме дума за Мартин Лутър Кинг, 3, и неговото учение за пасивната, но непрекъсната съпротива. По този път далеч няма да стигнем, додаде той, много бавно става и много време се изпуща. Но нали има известни подобрения, постоянни подобрения? Ганди доказа, че срещу насилието друго оръжие няма, всичкото и ми е познато, рече той. Мислил съм. Придобитките се капка в морето, а времето върви. По-скоро, по-скоро трябва да стане. Нужни са действия и то още сега, но тия действия могат всичко да провадят, а аз ще остарея, преди да съм бил човек. А ми ако умра, сте, съгласих се аз. Ганди е мъртъв. А има ли и други като вас, да искат действия? Има. Да, има. Но колко са, не мога да ви кажа. След това разговаряхме и за много други неща. Той беше разпален, убеден младеж, чието нетърпение и ярост непрестанно бликаха. Но когато го оставях в Емунд той се наведе в прозорчето на кабината и се засмя. Срам ме е, каза той, може би проявявам егоизъм, но искам да дочакам този ден жив.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 няма да е тъй лесно и просто. И аз като му сиутюб почива ще кажа, че работата не е в крайната цел, а в средствата страхотната неизвестност на средствата. 1. Р. Мисисипи. Б. 2. Луис Карол, псевдоним на Чарлс Л. Доджсън. 1832. 1898. Авторът на Алиса в страната на чудесата. Б. 3. Виден негърски дец САЩ. Б. П. 5.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 Сяка багра и звука на всяка дума, Дребните епизоди с готовност биха се разиграли повторно в паметта ми. Но след Бингдан нищо. Пътят се превърна в сив, еднообразен тунел извън времето, в чието край блещукаше една действителност, жена ми, думът ми, нашата улица, леглото. Всичко се беше събрало в едно и аз, препавайки се, бързах натам. там. Русинант можеше да лети, но до сега не бях го пресилвал. Сега той подскачаше под тежкия неумолим напор на педала и вятърът свистеше по край ядлите на фургона. Ако ви се струва, че всичко това са мои фантазии, кажете защо тогава Чарли също почувствува, че пътешествието е загинало. Той поне не е мечтател, не си измисля разни настроения. Заспиваше, обронил глава в скута ми, не поглеждаше през прозореца, не рече нито веднъж, фъта, не ме караше да го извеждам. Изпълняваше функциите си като сумнамбул и не обърна никакво внимание на сума кофи за смет. Ако и това не може да докаже правотата на думите ми, тогава не знам. В нью Джърси минахме на друго шосе. Тялото ми се намираше в някакъв непрекъснат, лишен от нерви вакуум. Понесе ме прииждащата река на Нью-Йоркското движение и изведнъж се озовах пред гостоприемното гърло на тунела, Холандия, зад който беше моят дом.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 Беше любезен и търпелив. Може би и той имаше някъде свой дом. Минете отгоре, по моста Джордж Вашингтон, или пък вземете ферибота. Беше часът на най-голямото движение, но сигурно този полицай с добро сърце е разбрал, че в мен сета и един бъдещ луд. Той спря кръвожадния поток, преведе ме през него и най-грижливо ме упъти. Стори ми се, че се поколеба дали да не ме закара до вкъщи. По някакво чудо се намерих на хубокънския ферибот.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 През равнини, през планини и пустини. Сега се връщам у дома, в града, дето живея, и се загубих. Той весело се ухили. Голяма работа. Оня ден, събота, аз пък се изгубих в Бруклин. Я по-добре си кажи адреса. Ето как пътешественикът се завърна от дома. Издание. Автор – Джон Стайнбек. Заглавие – Пътешествия с Чарли. Преводач – Кръстън Дянков. Език, от който е преведено – английски. Издател. Държавно издателство – Варна. Град на издателя – Варна. Година на издаване – 1965. Тип – Пътепис. Печатница – Дъпк – Странжата, Варна. Излязла от печат – Г. Редактор – Лиляна Александрова. Художествен редактор – Иван Кенаров. Технически редактор – Георги Иванов. Художник – Иван Кьосев. Коректор – Елена Върбанова. Адрес в библиоман.